Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Dualo, dualo, dualo, dualo, Príjemný dobrý večer, milí naši poslucháči. Máme štvrtok, 14. augusta, no a keďže je krátko po 20. hodine 30. minúte, tak to v prípade nášho rádia slobodný vyselač znamená si toľko, že sa začína ďalší diel relácie. Duelo, v ktorej sa ako veľmi dobre viete, pravidelne a prioritne venujeme spoločensko-politickým udalostiam, ktoré sa teda odohrávajú u našich priateľov v Českej republike, ale ja k tomu vždy dodávam, že keďže radosti a starosti máme nieraz spoločné, teda my Česi aj Slováci, tak ja už od istej chvíle hovorím, že toto je vlastne v skutočnosti skôr taký československý Mediálny priestor, v ktorom rozoberáme e, témy, ktoré sa napokon vždy viac či menej dotú, dotýkajú obidvoch našich krajín. Rozmýšľa som, že čo povedať na úvod tej našej dnešnej témy. A povedal som si, že to správim zase tak trošku, ako sa ľudovo hovorí, buka, ale nebojte sa, ak pojinte dostanem. Možno viete, milí naši poslucháči, a možno nie, ale Česká republika patrí v hernom svete, a teraz myslím ten herný počítačový svet, ona vám v tomto počítačovom hernom svete patrí medzi absolútnu veľmoc. Naozaj medzi úplne, že top. A tento úspech ide predovšetkým, iste nie len, ale, ale naozaj do veľmi významnej miery za jedným menom, a to meno je Daniel Vávra. Asi teda prevažne mladším ľuďom, ktorí už na rozdiel povedzme od tých starších ročníkov na počítačových hrách vyrastali, tak myslím, že nie je tým mladším potrebné nejako zvlášť predstavovať tohto pána, ktorý urobil pred 26 rokmi doslova hernú revolúciu so svojou hrou z obdobia druhej svetovej vojny. Ona sa volala, že Hidden and Dangerous. No ale predovšetkým potom, o čo si neskôr e, urobil obrovskú dieru do sveta herného z hrou Mafia. Napokon však o takmer 30 rokov neskôr sa ukázalo, že úspech týchto dvoch herných titulov nebol nič oproti tomu, čo dosiahol Daniel Vávra v roku 2018 so svojou stredovekou hrou pod názvom Kingdom Come Deliverance. Respektíve s jej tohtoročným pokračovaním Kingdom Come Deliverance 2. Daniel Vávra už tým prvým dielom z roku 2018, ktorý sa odohráva v stredovekej Skalici, v Rátajich, v Sázavie, spôsobil nielen nie herný ošial, ale ako sa neskôr ukázalo, aj turistický ošial. Ľudia doslova zo všetkých kútov planéty, na nie, že len zo všetkých kútov Českej republiky, ale naozaj doslova planéty z Japonska, ja neviem, s čími a tak podobne, Uh, začali vo veľkom naštevovať Českú republiku, lebo chceli predovšetkým vidieť na vlastné oči reálne miesta, ktoré sa objavili v hre. No a nebolo to však nič oproti tomu, milí naši poslucháči, čo sa odohralo o 7 rokov neskôr, teda v tomto roku, v roku 2025, keď vyšiel spomínaný druhý diel tejto istej hry, ktorý sa odohráva už teraz ten druhý diel na Trosecku a v Kutnohorsku. Bude to znieť nepredstaviteľne, ale za 24 hodín od vydania hry sa predal 1 milión kópií. V maji tohto roka to už boli 3 milióny predaných hier a samozrejme to číslo ďalej raste. To je proste naozaj, že absolútny svetový úspech a opäť nie len to, že ako úspech komerčný, ale, ale opäť ešte väčšie závaly nielen domácich, ale takisto aj zahraničných turistov. Svetové médiá zrazu píšu o tom, ako stredoveká hra odohrávajúca sa v 15. storočí v českom kráľovstve dobila svet. A ako zásadne zvýšila návštevnosť takých pamiatok ako je hrad Trosky alebo mesto Kutná Hora, Suchdol a tak podobne. V prípade napríklad hradu Trosky je návštevnosť tak vysoká, že podľa slov miestnej kastelánky už museli riešiť aj nové parkovacie miesta, dokonca to musia riešiť aj spolu s mestskou policiou. Určite spolupracujeme s obcí Troskovice, s panem starostou sme sa zamýšľali, jak třeba zorganizovať parkovanie a vôbec sm smerovať ty návštevníky, kteří sem přijedou. V katastru obce Troskovice se nachází tuším 7 nebo 8 míst z té, z té hry. A už nyní je vlastně vidět, že návštěvníci teda vyhledávají i tato místa například Věžický, rybník pod Semínským mlýnem Nebákov a podobně. Už vlastně od zimy pozorujeme, že tady v okolí se pohybují fanoušci hry, mnohdy přichází v kostýmech, takže jsou dobře odlišitelní od běžných turistů. A už, už vlastně v současné době vnímáme ten zvýšený zájem, takže určitě to pro nás bude přínos v tom, že vlastně těch návštěvníků přijde víc. Tolko pár slovo Kastelánky. že ten úspěch hry neunikol ani České centrále cestovného ruchu, která si zrazu naplno u uvedomila, aký obrovský potenciál má táto herná záležitosť, aký obrovský potenciál má zviditeľniť Českú republiku vo svete, a to aj medzi skupinami návštevníkov, ktoré by bežnými kampaniami len ťažko oslovili. Cestovanie po Českej republike zrazu nadobúta nový význam inej naši poslucháči. Doteraz to boli rodičia, ktorí ťahali svoje deti na prehliadky hradov a, a pamiatok, no ale hra obrátila zaryté fakty úplne, že naopak. Teraz je to tak, že dnes sú to deti, ktoré sa tešia na herné miesta živo a berú tam svojich rodičov. A dejú sa doslova zázraky, kedy sa čas strávený pri počítači mení na plnohodnotné skúmanie Českej krajiny a kedy mládež začína byť hrdá na vlastnú krajinu a na vlastnú históriu, o ktorej veľa razy ani netušila. No a teraz... Asi sa pýtate, že prečo ja toto všetko vlastne spomínam dnes večer. Viete, my sa dnes budeme zhovárať o vlastenectve, respektíve o národovectve, ktoré ale predovšetkým mnohí politici, ale aj osobnosti až rôzne toho, toho spoločenského života, rôzni aktivisti vnímajú ako niečo nieraz nebezpečné, také niečo spiatočnícké, ako niečo, čo treba v rozvíjajúcej sa federalizovanej Európe skôr potierať, lebo teda varujú pred nebezpečným nacionalizmom. A sú to pritom tí istí ľudia, ktorí sa ale na strane druhej nezabudnú pochváliť úspechom napríklad tejto spomínanej hry. Tak ako to svojho času urobila šéfka českej snemovne Marketa Adamová-Pekarová, ktorá sa na sociálnej sieti pochválila veľkým úspechom českých herných vývojárov na čo okamžite zareagoval spomínaný Daniel Vávra, týmito slovami, citujem. Markéto, celá tá vaša parta mne posledných niekoľkých let nazýva ruským kolaborantom a uráži mne. Takže bych vám rád vzkázal, neparazidujte na niečem, na čem máte nulovú zásluhu. Na no ešte k tomu potom pridal, niekto jej řeknete, že to delal, teda tú hru, známej dezinformátor a podvratnej živel, dodáva Daniel Vávra. No, Viete, toto je reakcia toho Daniela Vávru, ktorý sa v roku 2021 stal jedným zo zakladateľov spoločnosti pre obranu slobody prejavu. Ako už názov tohto spolku naznačuje, prítomní okrem iného žiadajú poctivú diskusiu, aby z debaty nebol nikto vylúčovaný naprieč ľavicou, pravicou, konzervatívcami, liberálmi, čím sa teda implicitne bráni aj vlasteneckým postojom ako súčasť pluralitnej demokracie. Samotný Daniel Vávra v jednej z televíznych debát na redaktorovú otázku odpovedá, že vlastenectvo má pre neho mimoriadne dôležitý rozmer a v podstate práve vlastenectvo, ako budete počuť o malú chvíľku, stálo u neho za zrodom. Tejto spomínanej počítačový hry, která dokázala to fenomenálné věci, o kterých jsem tu teraz rozprával. Takže Daniel Vávra a ještě teda tím redaktorská otázka. Prosadit si hru z českého středověku, tu lokalizaci jak místa, tak, tak času, to mě zní trošku jako, no má jako projev vlastenectví. Cítíte se jako vlastenec a má vůbec ten výraz dnes nějaký obsah? Jasně, že má určitě cítím a... Jeden z důvodů, proč, proč jsem to vlastně dělal, je tohle že prostě jsem chtěl naši zemi a historii jako... P ukázat ve světě fakticky. A vlastně se ukázalo, že je to trauma český, že prostě nás nikdo nezná, nikoho to nezajímá, že úplně jako lichý, je to vůbec, absolutně to není problém, nikdy nebyl. E, nemohl jsem nezaznamenat pochvalu předsedkyně poslanecké sněmovny, paní Pekarové a Ademové, na kterou jste trošku nebo e, řekl jste ji parafrázuj, ať neparazituje. E, je zatím něco, je to reakce na něco konkrétního od ní? Ale tak jako ty hry tady doteďka vznikají nejenom naše, ale všechny tady vznikaly prostě v zásadě politikům navzdory. E, žádnou... A já vlastně jsem, nejsem příznivé z dotací a ničeho podobného, takže vlastně ani nic, jako bych nechtěl, ale trošku mě dráždí, když potom ty politici vlastně uh, se na tom snaží trošku uh, si přihřát, uh, zbírat nějaké body, přičemž vlastně uh, třeba jako podmínky pro podnikání tady jako nejsou úplně nejlepší na světě a mohli by mnohem lepší a mnohem víc bych ocenil, kdyby, kdyby se zlepšovaly, řekněme. Když o vás říkají že ste dezolát. Je vám to líto, nebo to ne. bereť tak, jak že to je, mi je to, tam a druhým mi je to úplne jedno. Myslím si, že už to je, to je prázdne slovo. Tak, toľko, naši poslucháči, pár slov o vlastenectve od Daniela Vávru, nielen herného vývojára, ale aj zakladateľa Spolku pre obranu slobody prejavu, o ktorom mimochodom vyhlásilo ministerstvo vnútra České, že má vraj tento spolok problematické postupy, že vraj má šíriť dezinformácie a má v tomto spolku prevažovať konšpiračné uvažovanie. Takže vidíte, len teda konšpirátori, dezoláti a prorusky trolovia tu väčšine niečo mocú o vlastenectve. Ostatní uvedomelí občania vedia, že tento anachronizmus už nemá miesto v modernom globalizovanom svete ale keď teda sa dostaví nejaký úspech, tak sa radi samozrejme pochvália. Tak toľko som vám chcel, milí naši poslucháči, povedať na úvod k tej našej dnešnej relácii, pri ktorej počúvaní vítam ešte raz samozrejme vás, milí naši poslucháči, a takisto aj v prvom rade mojho reláciového parťáka, kolegu a pravidelného, mojho kolegu alebo teda hostia tejto relácie v podobe Petra Žantovského, mediálneho analytika, vysokoškolského pedagoga a publicistu. Peťo, dobrý večer, ti prajem. Ja príšu dobrý večer tobě i našemu společnému přítovi, ktorý bude zachodiť ku jmenován a samozřejmě všem našim posluchačům a posluchačkám, ať už jsou na celém světě kdekoliv, dnes při premiéře, nebo v jakékoliv další repríze na našem archivu. To dnešní téma já považuji za naprosto kruciální a jsem strašně rád, že jsme se na něm shodli, protože je to něco, co je odrazem velkých proměn e, dnešního světa. Něco se děje ve Spojených státech, něco se děje v Evropě, něco se děje ale také v Africe a také ve státech BRICSu. A to všechno má nějaký trošku e, přibarvení tím slovem, o kterým ty si tady mluvil, jako vlastenství, národovědství. To je celkem nepodstatné, jak to nazvem, ale prostě jaké si sebeuvědomění. My jsme žili v jakémsi opravdu jako triviálně koloniálním světě, dlouhá desít, dlouhé desítky let, možná i stovky v některých oblastech, pak jsme byli kolonizováni tu z jedné strany nacisty, tu z druhé strany stalinisty, a prostě zvykli jsme si na to, že prostě prořád někomu sloužíme, nepatříme sami sobě. A během toho jsme ale dokázali vytvořit obrovská umělecká díla. A teď nemyslím jenom Muchovou slovenskou epope, myslím tím třeba celou obrovskou škálu české poezie 20. století, která těžko najde v celé Evropě srovnatelnou konkurenci v té celistvosti a v té různé radosti. A o tom bychom si všem mohli i dneska povídat, stejně jako si o tom budeme povídat nepochybně 23. srpna v Příčovech na tuším, že osmém, Michale, když tak měl prav, myslím, že osmém setkání, v ostaneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan, který díky e, nezměrné péči a aktivitě paní doktorky Valice Tamkový e, tam e, to tato léta běží. Já si vzpomínám, protože jsme s Michalem a ještě se Stanou Novotným byli byly u začátku této tý aktivity, od samého začátku a byli jsme na úplně prvním setkání, kde jsme si říkali, o čem to bude, jak to budeme formulovat, koho tam budeme zvát a pro koho to vlastně bude. A pak byl první ročník a ten nám krásně propršel a i tak tam bylo 400 lidí. Loni tam bylo po, podle s, takových třídlových odhadů něco mezi třemi 4 tisíci lidí. Je, to znamená, že se ta, je, ta akce opravdu osvědčila jako velmi důležitá a mnoho lidí tady cítí, že ten pojem, o kterém se budeme dneska bavit, není prázdný, není vyčichlý a je jenom okop, okopávaný eh, hlupáky ze všech stran, ať už z Bruselu nebo odkudkoliv odjenut, protože se jim nehodí, jim se nehodí suverení stát Maďarsko, suverení stát Polsko, suverení stát Česko, který má svoji kulturu, svoji jméno a svoji historii, své, své úspěchy i neúspěchy samozřejmě. A tudíž i svá poučení. To se jim nehodí. Oni by potřebovali ty stáda těch poslušných ovčanů a ono se jim to nedaří vytvářet a to si myslím, že ty Český, ta příčevská setkání na tom mají drobátko podíl, takže jsem moc rád a jsem potěšený, že se na tom mohu podívat a, a jestli teda, Boris, dovolíš, tak bych teda, už jsem no, tady dvakrát jmenoval křesně mém, tak bych přivítal svého přítele a spolupracovníka v té Michala Semína. Dobrý večer, vám pán, Michal, ale to je. Dobrý večer vám oběma, tobě Borisy, tobě, tobě Petře a samozřejmě dobrý večer všem posluchačům dualogu. Já, pro mě je to velká radost. Já jsem s váma poprvé, teda nikoli poprvé na slobodném vysílači, ale, mm. ale v dualogu poprvé. Tak, tak se na to těším, těším se na rozhovor s vámi a a na to téma, o kterém si budeme povídat. Já jestli taky můžu jenom aspoň krátce. Mně se hrozně líbil Borisku ten úvod tvůj. Ač teda jsem opravdu poslední počítačovou horou, kterou jsem hrál. Jestli si pamatujete Tetris? Ano, to byly takový ty kostičky, co padají takhle. Takže to jsou to jsou nějaký 90. léta, A já opravdu jsem nikdy žádnou počítačovou jinou hru nehrál. Jo? Ty jsi Takže sam ten vlastně zna... Je mi úplně cizí. Mm -hmm. Ale, ale, jednak znám Daniela Vávru, tak samozřejmě vím o jeho úspěchu a, a o, tom, o tom jeho, a, o té, jo, počítačové hře Kingdom kam. Ale já tě stejně podezírám z toho, že jsi to vybral ešte z jednoho postraního dôvodu, jestli pak <tým> Viem, viem, co sa ťa chcem mneť opýtať. Na, ja sa ťa hneď chcem opýtať na tvoje slávne priezvisko, lebo, no lebo, lebo ľudia, ktorí tu hru, hru hrali a nás povedzme, že teraz počúvajú, tak keď počuli ano. meno Michal Semín, a teraz nie je ten Michal, ale to priezvisko za ich zaujalo, lebo... Jo, Michal tam, ano. Hej, ten Michal, mu povedzme, že to ešte nič, ale <tým> že, nikde, že Semín, asi, no. to, to, pozor, pozor, pozor, tam je nejaké hradište Semín, tak teraz nejen, že ty si nositeľ slávneho priezviska, alebo neviem, či si ty dedic nienal do toho hradišťa tam. No. Ako to ty vlastne máš? Lebo je Semín? Je tam nejaký Jan ze Semína, jestli sa se nepletú, co mne na to upozornili právě kamarádi tam v nejakej tý troské oblasti. No, áno, presne tak, nedaleko hradu trosky. No nejaký starší šlechtic skromných prostředků ovšem, jo, ale... Jinak pán pevnosti a vesnice semín. No. Takže mm. mám tam nějaký mlín, pokud je mi známo, ano, no, tak pod... ako nevedú si, tak úplne špatne. No áno, máš tam, tam pod, podsemínský mlyn, tak ja len som ti chcel pripomenúť, že čo všetko vlastníš, aby si teda vedel, že... Jo, jo, jo, děkuji, děkuji. Kdy, Že si vlastne zemepán, ani si o tom nevedel. To hradište Semín, lebo ja som to samozrejme pozeral na Google, to, to je teraz taká ako veľká vec, že ľudia si porovnávajú naozaj zábery z tej hry s reálnymi fotografiami. To hradište mm -hmm. Semín už je dnes ako, že úplne zrúcanina, alebo teda ho už nevidieť ani Dne, ale naozaj nachádza sa to tam na Trosecku, nedaleko Hradu Trosky. Takže, takže, takže áno, áno, máš pravdu, aj toto bol ten rozmer, ktorý som chcel hneď v úvode otvoriť, že my tu vlastne máme človeka s týmto prezviskom, takže je to o to vlastne ešte také zaujímavejšie a tak mi to pekne zapadlo vlastne do toho úvodu. No, Michal, my tu máme, my tu máme, keďže ty tu máš dnes, uh, svoju premiéru, ako si povedal, čo nás samozrejme veľmi teší, ja sa skôr pýtam, ako je to možné, že až teraz po také dlhej dobe, vlastne sa objavíš u nás u nás v dialogu Tak ti bojem, lebo neviem, či túto reláciu počúvaš, my tu máme také s takú takú tradíciu, že vždy dáme pár slov na úvod, predstavíme tému a potom prichádza dôležitá časť relácie, lebo Peťo, ako vieš, on je do tej hudby dosť zalúbený a, ano, ano. A, a, a tá hudba, ona nie je len tak, že len aby sme si zahrali a vyplnili čas, ale on to tak vyberá, aby vlastne tie pesničky aj vhodne doplnili to, o čom sa my tu vlastne rozprávame. No a tak sa si k tomu svojmu zariadeniu asi počítaču, kde tie pesničky poukladané má a opäť teda sa zamyslel a vybral štyri kúsky a my si teraz ideme zahrať prvú, kde nám teda Peťo povie, že či si, či to budeme mať ako keby tak monotematicky hudobne jedného hosťa hudobného, alebo to bude niečo širšie. Takže prichádza Peťová chvíľa. Peťo, tak čo dnes hráme? jak zpívají spiritu, jako te, te, teď přichází tvá chvíle, teď nastává tvůj čas, tvůj sok poslušně neuhnul a ty mozámeš vás. A a tak dále, a tak dále. Pamatujeme, co si to z konce 80. let. Ano, já jsem na dnešek vybral písničky Romana Horkého, nikoli náhodou, protože tenhle ten vynikající brněnský písničkář, polkář, šef kapely to už dlouhá léta, fungující a velmi oblíbené, je také jedním z těch, kdo jsou názorově na blízku s sracujícím se v těch příčovech a okolí a Roman tam, pokud je mi dobře známo, bude mít letos svá hudební vystoupení, tak jako měl oní Jarek Nohavica, takže já jsem si říkal, že by byl správný vybrat pár písniček právě od Romana Horkýho a jako první jsem vybral písničku kterou se vlastně i možná představil poprvé mnoha lidem, které ho neznali. Písnička se je v dlouhém zpívali v duetu s Elanou Čákovou, která je obvykle spojována spíše s pop music, než s podobnou hudbou. A vzniklo to v době lockdownu. Proto jeho hudební textový, nebo jejich hudební textový projet, proces, protest proti, proti tomu e, zmasakrování obyvatelstva e, jakousi oligarchickou ideologii směřující jenom k tomu, aby se z nás staly ovčany, ani platící čin dá větší a, větší a větší a větší peníze na, na konta těch, kdo nás mají vést. E, ta písnička si myslím, že znamená obrovský úspěch, odstartovala nejenom, nejenom další éru e, kapely Kamelota a Romana Horkýho za chvíličku jiné písně, ale i účast Ionečákový jako superhvězdy, Pop music si myslím, že byla veľce významná. A jak ju hodno znám, pretože sme spolu udelali nejaké projekty v minulosti, tak to myslela opravdu veľmi vážne, okusíme. Takže poďme na to. Ideme na to. Ja už teda len dodám ešte jednu technickú vec, na ktorú som zabudol, ale o ktoré posluchači samozrejme vedia. Ak by ste bali prípadne nejaké otázky, alebo by ste chceli zareagovať k tomu, o čom sa budeme zhovárať, tak k vlastenectvu k k nacionalizmu a tak podobne, tak mail mailstudio.slobodnyvyselac.sk to je naša stránka, alebo to schránka mailová, ká nám môžete písať. Takisto môžete písať aj cez internetovú stránku slobodnyvyselac.sk je tam také zelené tlačidlo otázka do štúdia a ak by ste mali záujem prípadne telefóny, tie berieme v záverečnej polhodinke 048 381 0101 kedy teda štandardne čítame aj vaše maily. Takže toto sú technické veci a už len dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s dvoma menovanými pánmi pre zbansko štúdia, aj Boris Koroni. Hráme si pesničku a po nej sa pustíme do našej témy. Niekto tahá naše provazy Není to jen stoletý stát Hlavou mi lekí temné dotazy Kdo pohnul světam tentokrát Moc čo nikdy pravdu nepoví Vedou nás bažinami dá. Kábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhá. pravde má tohy Co selský rozum popírá Každý je vězeň skoulí u nohy Kdy lockdown čáry zavírá Kdo podu no pije víno teď dáš se v roušce ukrývá. Na konci tunelu je nová zeď. V zemi, kde nikdo nespívá. počúvate reláciu Dualog. Dnes teda máme tu špeciálneho hostia, špeciálneho v tom zmysle, že ešte teda nikdy tu u nás v Dualogu nebol, má tu svoju premiéru, volá sa Michal Semín a to, čo sme o ňom teda nepovedali, v tom úvode sme zabudli, že teda je to jednak publicista, jednak je to človek, ktorý pôsobí spolu s ďalšími ľuďmi v spolku Svatopluk. Tak som si povedal, Michal, že začnem túto debatu tebou a práve možno tým Svatoplukom, lebo podľa mňa by bolo fajn strátiť trošku tak pár slov aj o tomto spolku a možno aj do, do istej miery, že preto, že či to nejako súvisí povedzme aj s tou našou dnešnou témou, či, uh, lebo ten spolok Svatopluk, mne to tak znie, tak nejak vlastenecky, tak niečo mi z toho ide, také, taký, taký nejaký pocit, že či v tom spolku povedzme aj takéto témy riešite, ktorú sme sa dnes rozhodli otvoriť tu dnes večer u nás v dialogu. Čiže tá otázka na teba, že čo je vlastne ten, ten, ten spolok svatopluk, aký je jeho cieľ, aký jeho zámer a či teda aj nejaké takéto témy, aké sme si tu dnes e, nadhodili, že či aj takéto témy tam u vás rezonujú? E, určit, ano, ano, mm. Slyšíme se? Ano, jo? ano, ano, oh, určujeme, Jo, výborně, ano, ano, ano, já tam mám nějakou trošku vozvěnu. Tak snad, snad to neruší, to, to, to, to vysílání. Eh, ano, určitě, spolek Svatopluk, eh, poměrně mladý spolek, která teda na, na té české veřejné scéně eh, vznikl před eh, vlastně třemi lety a jeho hlavním iniciátorem byl profesor Petr Drulák, kterou si myslím, že jste tady taky mnohokrát asi měli, možná ne v dualogu, ale v jiných v jiných relacích. A myslím, že je tu bol Peťo, nie? Tu byl s námi těž, no. pan že jsme ho tu měli, no, či nie? No, no, no, výborně. Jo, takže, takže asi dobře známý posluchačům. Určitě. A, a on v posledních záště, v těch posledních letech se dost výrazně zapojil do toho veřejného života, je to takový veřejný intelektuál, Který eh, přednáší na Západočeské univerzitě, věnuje se politologii, mezinárodním vztahům a má za sebou i určitou politickou zkušenost. A eh, on při pohledu prostě na tu, na tu realitu politickou v naší zemi eh, si řekl, že by to nějak, nějak proměnil, změnil k lepšímu. A, a a přišel s takovou poměrně originální myšlenkou přivést pod jednu střechu lidi, kteří se nějak už dříve nějak angažovali v jiných spolcích a v jiných aktivitách, ale nikdy se neprotli, protože byli eh, zařazeni eh, po, delší, po jistou dobu eh, na takové té pravolevé levé eh, ose, jo? někdo, kdo se hlásil prostě k pravici a někdo, kdo se hlásil více k levici, ale a ty si každý dělali vlastně svoje věci a přičemž jak na pravici, tak na levici docházelo k určitému tříbení a, a, a Petr bystře pozoroval, že na obou stranách prostě existují jako vlastenecky smýšlející lidé, kteří jsou uh, krajně teda znechuceně tím politickým vývojem a postupnou ztrátou uh, naší suverenity. To své bytnosti a to politické, kulturní a, uh, a, a řekl si, že by bylo dobré ty, ty lidi nějak propojit právě tím spolkem Svatopluk. Tak mm. oslovil Ilonu Švihlíkovou ekonomku, která je dlouhodobě spojovaná tady s tou, řekněme, spíše s tou levicovou scénou. A já jsem se vždycky spíš pohyboval v takové té, té pravicově, konzervativní, křesťanské a, a dal nás dohromady. Dal nás dohromady. Já se přiznám, že jsem zpočátku byl, um, jsem si nebyl jistý, jakoby uh, tím, že tenhle ten projekt Tato myšlenka je, je životoschopná, ale mílil jsem se, ukázalo se, že k sobě nakonec máme mnohem blíž než e, k mnoha jiným lidem, kteří se e, třeba e, m, pro mě jako pro člověka spojeného s pravicí hl, také hlásí k pravici a to tež platí zase i pro tu levici. Mm -hmm. jo, takže se tady e, vlastně ukazuje i na příkladu spolku Svatopluch, který utěšeně roste, co do počtu členů i aktivit, že vlastně to, to pravolevé dělení, které tady, které svým způsobem je přirozené a vždycky nějak bude platit a které bylo takovým tím definičním dělítkem m, té veřejné politické scény v 90. letech, a ne, ale v těch, řekněme v těch, těch ještě tak před nějakými 10-15 lety, že to vlastně přestává být to hlavní dělítko. A že, že daleko podstatnější je, jestli někdo je stoupencem, řekněme, té národní cesty, té národně konzervativní cesty, ať už tedy zprava nebo zleva, anebo jestli je spokojen s tím stávajícím pořádkem, který snad můžeme Definovat takovými pojmy, jako je Brusel a NATO, a jako jsou tyhle ty nadnárodní atlantické struktury, ve kterých se vlastně ty naše národy dostávají do takového vazalského postavení. Jo? A společně jsme si uvědomili, že to druhé dělítko je daleko důležitější pro, pro nejen pochopení e, problémů, kterým čelíme a te, té krize, v které se nacházíme, ale i taky pro to řešení. Proto řešení pro budoucnost je daleko důležitější se teď spojit um, a přestat se nějak v tuto chvíli přijít o to, um, jaké mají být, jak mají být vysoké daně nebo do jakých, řekněme, jak se má stát angažovat tu či onde třeba v té ekonomické oblasti, ale že jsou, že jsou tady daleko závažnější problémy, které potřebujeme společně řešit. Um, můžeme si to dálem tu situaci, kdybychom si třeba připodobili k situaci vězení, kdy v nějaké vězeňské cely, kdy prostě ti vězni eh, také neřeší v tu chvíli a přemýšlí o tom, jak z toho vězení uniknout. Že jo? A dostanou k dispozici nějaké lopaty nebo nějaké, na nějaké nářadí, kterým se můžou prostě z toho vězení prokopat. A teď oni by se začali přijít o to, jestli teda to bude... Jestli se, tato, jestli se ta cela bude, bude rozbíjet zleva nebo zprava. Že jo? A v tu chvíli prostě máme společný, společný cíl a to je dostat se z toho vězení zase ven e, e, na svobodu. A to je, to je situace, v které se prostě nacházíme dneska. E, takže takové to, to staré dělení, do kterého jsme byli trošku uměle vehnáni i tou terminologií a vůbec tou praxí, která tady byla v těch 90. letech nastolená, tak si myslíme, že je zapotřebí tohle jako přehodnotit a, a pokusit se prostě ty společenské změny potřebné proste mm, prosadiť mm -hmm. No, ja viem teda o tomto spolku, že to samozrejme nie je to len český spolok, ale taký československý, že sú tam aj Slováci medzi vami, ak sa nemýlim, Edoch tam, e Emil Pálož by tam mal byť. A ale to som chcel, že no, ako ste v tom, čo hovoríš, ako ste v tom úspešní? Ano, ano, pů, je to pravda, co říkáš, tam vznikla slovenská větev. My to máme takovou t, určitou vnitřní strukturu, kde kromě prutů, že jo, svatoplukovy pruty, tak jsou tam nějaké pruty, které jsou, řekněme, ideové, třeba je prut solidarita, prut, prut tradice, ale je tam taky třeba prut kultura, nebo prut cesty, jo, protože my se nescházíme jenom proto, abychom, abychom eh, eh, přednášeli, diskutovali, ale scházíme se taky, scházíme se taky e, u muziky, u výtvarného umění, e, podnikáme výlety, takové jedné, e, takže se snažíme opravdu vytvářet nějaké širší společenství. No a protože svatopluk to je samozřejmě významná postava taky slovenských dějin a ta naše československá vzájemnost, to je něco, co nám hodně leží na srdci, takže e, se snažíme vlastně tu naší činnost teď rozvíjet i na Slovensku, vznikla slovenská větev, a každý, kdo by měl zájem, tak si může na internetových stránkách najít kontakt na tu slovenskou větev a, a do práce svatopluku se zapojit. No a to som chcel, že je no dobré, však to je všetko pekné, to, to je aj, aj chválihodné, že také to robíte a naozaj je to veľmi ako nielenže milé, ale potrebné ako keby prepojiť tie, to, to, to ľavo, práve videnie sveta spolu, že teraz máme spoločného nepriateľa, teraz nehľadte na veci, ktoré nás rozdenujú a poďme robiť niečo, čo nás pája. Že naozaj chvalihodná myšlenka. A teraz niekto by mohol povedať, no fajn, no dobre, tak a sad, sadnete si, podiskutujete to všetko, alebo aké aktivity, že vieš vykonávate, že, že ako ste úspešní v týchto aktivitách, to som myslel. Jo, áno, no, rozumiem, rozumiem. Tak, jasne, tak pokud je o, o, o výlety, tak to je nieco, co samozrejme nezasahuje do toho veřejného dení, že tam, ale... Tím jsem chtěl jenom říct, že to je spole, který opravdu je, má jako celou řadu rovin a vrstev a že i pro lidi, kteří třeba řekněme se nechtějí primárně věnovat politice, tak i, i, i tady najdou prostě svoje nějaké uplatnění, jo, najdou tu přátelé, vztahy, kamarády a tak dál. Ale samozřejmě, že ten hlavní cíl svatopluka je, je politický, nikoli tak, že bychom vstupovali přímo do volebního klání, to ne, i když řada uh, tváří Svatopluka se angažují politicky i v nějakých politických stranách a budou třeba kandidovat v těch letošních volbách. No, no ale díky prostě těm našim různým uh, už uh, seminářím, konferencím, které jsme měli a kontaktům, které máme, každý z nás vlastně i z celé řady jiných aktivit, uh, které jsme zatím, zatím provozovali, No tak, tak myslím, že se nám daří oslovovat i tu politickou scénu, primárně tedy v Čechách tu opoziční mm -hmm. a, mm. a, a to zvláště jako tu, tu výrazně opoziční, takže řekněme zprava by to bylo, já nevím, SPD že jo, a, a, a pro a ty, a ty menší strany, které jsou navázány dnes na SPD a zleva stačil. A e, my jsme třeba, ale pokud jde o Slovensko, tak to nejsou ty opoziční strany, to jsou spíš ty strany, které tvoří dnes tu vládní koalici. Jí. Jí. E, my jsme nedávno měli e, konferenci e, v Bratislavě e, pod záštitou premiéra Fica, kde se nám podařilo dostat vlastně e, do jednoho sálu takové jako, můžu říct snad, jako hvězdy eh, slovenské politické scény, té, té vládní politické scény. Dokonce tam byly pak i zástupci třeba republiky a, eh, a zase, zase představitelé té české opoziční scény. My jsme se snažili vlastně tohleto československé, eh, československé eh, aktivity eh, eh, rozvíjet po té, co, co český premiér Petr Fiala a, a ta banda, která nám tady vládne, tak, tak když zrušili ty nadstandardní vztahy hi, hi, hi. se Slovenskem. A, a, a ve chvíli, kdy zase na Slovensku končil Globsek s rozhodnutím vaší současné vlády a z iniciativy eh, Petra Pavla alias Pávka se Globsek přestěhoval do České republiky, tak jsme si řekli, to je jako vhodná příležitost pro to, abychom si k tomu taky něco řekli svého a pokusili se vlastně eh, nějak probudit tu československou vzájemnost eh, na jiné rovině, než je momentálně ta rovina vládní. Jo? Ale perspektivně, pokud samozřejmě dopadne, dopadnou letošní parlamentní volby, u nás e, lépe než před těmi čtyřmi lety, tak, tak aby se opět mohly ty nadstandardní vztahy oslovit, e, obnovit. Mm. A myslím si, že ta konference, kterou jsme pořádali v Bratislavě, byla v tomto ohledu nadstandardní. Jo? Že tam opravdu se sešly významné osobnosti. byly tam i bývalí prezidenti e, Miloš Zeman, jo? Ivan Gašparovič. A, a ta debata byla, myslím, velmi dobrá. E, m, užitečná a e, budeme v tom určitě pokračovat. No. A pokud je o tu Českou republiku a Českou politiku, tam myslím, že v tuto chvíli máme docela vliv i na tvorbu třeba programů těch, těch, těch jednotlivých stran. a my jsme nedávno přišli s, s takovým velmi provokativním programem změny režimu a e, e, a e, to docela zarezenovalo a to i v tom mainstreamu a, a takže nám myslím, docela podařilo i teď jako nastolit tu, tu společenskou debatu způsobem, který se těm tomu stávajícímu režimu teda pra nic nelíbí. Hej, tak tomu rozumím a to je naozaj že dobré, že to takto robíte, že nie je to len o tom, že sa stretnete, porozprávame sa a rozídeme sa, ale že to má aj nejaký že dosah priamo na politikov, kde teda môžete ich nejakým spôsobom formovať, ponúkať im nejaké konkrétne témy, riešenia a teraz politica, politici z tých strán sa môžu týmto inšpirovať. To je akože dôležitá vec. Um, dobre, Peťo, Ty, keď si túto tému dnes teda navrhoval, tak si v úvode hovoril o tom, že však samozrejme túto tému máme aj na pozadí toho vlasteneckého stretnutia v příčove, ktoré sa teda bude nedlho konať. Ale treba povedať, že vôbec táto téma o vlastenectve, nacionalizma a týchto veciach, to sa vždy otvára, ona to je dlhodobá téma, to nie je žiadna novinka. Ale je to tak, že vždy sa o tom len hovorilo, ale nejak sa to neposunulo nikam, nič sa s tým nedialo. A ty, keď si v úvode túto tému predstavoval, tak si hovoril o tom, že sa teraz dejú zmeny vo svete. Hovoril si o Amerike, hovoril si o Európe, hovoril si dokonca o Afrike. Mám to chápať, Peťo, tak, že teraz ako keby, že nastáva podľa teba príhodná doba na niečo ako je ako to nazvať, že renesanciu národného obrodenia, alebo národné obrodenie 2.0, že je, je tu teraz niečo také podobné, tak, taký, také niečo vo vzduší, niečo v spoločnosti, čo sme tu mali, ja neviem, v 19. storočí u nás štúrovcov, u vás ste mali zase vašich národovcov, že je tu teraz nejaká prišla nejaká taká vhodná doba, že by sa to snáď mohlo nejako teraz to vlastníctvo otočiť tým pozitívnym smerom a že by teda mohlo byť někým určujícím faktorům do budoucnosti? Tak já bych to možná za malinko, zeširoká, ale nepatrně. E, Michal to říkal velmi přesně, to dělící, e, ta zá, zábrana mezi jednou půlkou společnosti, druhou půlkou společnosti, ať už si představujeme v jakýchkoji, poměre číselných, tak e, už nevede linkou Která byla nastavena de facto francouzskou revolucí, to znamená tou pravolevou. Tam byly nazývání pravicí ti, kteří se děli od předsedajícího v toho, toho sněmu napravo a levicí naopak, a tak dále. A nějak se to od té doby ujalo jako jako charakteristika, myslím, že nejsou nižší. Důraz tomu potom, potom dali Vigové a Toryové ve Velké Británii v určitém okamžiku. Dneska už je to tam také zase celé, celé jinak. A ty pojmy jsou už v podstatě dost vyprázněny. Jsou vyprázněny díky tomu, před čím varval už Václav Klaus před nějakými 15 do 18 lety. Říkal, katastrofa stávající politiky je, že je deideologizovaná. To znamená, není postavená na myšlenkách. Na čemkovi, co by bylo naprosto zjevné, definovatelné, čitelné, je to jenom taková nějaká snužka retorických cvičení. E, to, on to neřekl těmito slovy, to nejsou jeho slova, ale víceméně ho parafrázu a je to tak. E, absolutně se trfil jako se trfejlo v svém životě 150 tisíckrát a jako, jako je za to obdivuhodný pochopitelně, protože on je schopen myslet 15 let dopředu. A celá ta dlouhá leta, co ho znám, pracoval jsem s ním mnoho let a, a, a jako je to člověk hodný obdivu i do dneška, kdy už je v celkem pokračeném věku je to jeden z nejdůležitějších intelektuálů v téhle zemi a nejvlivnějších, takže to je tam na, na, na okraji, jako stále se pohybuju i já ve svém nějakém myšlení v tomhletom kruhu a, a zjišťuju, že i to, o čem jsem třeba kdysi mírně pochyboval, tak zase měl pravdu on, to je člověka to až naštve, ale je to tak. Zpátky. Jestliže nedělíme politiku na pravo-levo, tak ji musíme dělit podle nějakých jiných zájmů. Ty zájmy jsou, dneska Michal to v podstatě říkal jinými slovy, jsou tady nějaké, nějaké národovecké nebo nějaké globalistické tendence. Je tady, dodal bych já, naprosto dramatická, ekonomická, zájmová. Vlna z Evropské unie, samozřejmě také ze Spojených států, ale zejména teď pro nás aktuálně z Evropské unie, kdy, kdy v Evropské unii se zmocnily vlády kruhy, které nemají žádnou podporu většiny národů Evropy, ale prostě si to nějakým způsobem taky vylobovali sami mezi sebou. A paní Lejnová nám vládne Rukou nedílnou a nerozbornou, ale za to tvrdou a bude z nás tahat neskutečné peníze na blbosti, které, na které ta Evropská unie nemá. Ať už to začíná evropským, ukrajinským vyzbrojováním přes Green Deal, přes LGBT, a nevím, kde, jaké kraviny další, ale celý, když by si člověk vzal to, co dneska prosazuje Evropská unie, Brussels, jakože vládní program, protože ta Evropská komise je de facto vláda evropská, tak uh, zjistí, že to předpokládá uh, jako vnitřní deficit ve výši bilionů eur. To prostě není ufinancovatelné, absolutně jinak než z nových a nových vypisovaných daní je, občanům je, Unie. Je, takže možná, že všichni dopadneme jako ti na Kypru nebo v Řecku, před pár lety, když tam měli státní, státní bankrot, <coughs> nelze to vyloučit, a, je, a, ale oni jsou stále vysmáti, oni jsou stále na větvy ze své velikosti. a Mě, mě strašně dráždí, že nejsme schopni se tomu postavit a že naše vrchnost je, je schopna ještě stále blamutit voliče a čím dál nadší voliče, bohužel, o své velikosti a teď se vymýšlejí náhradní témata, e, vy ruské nebezpečí, já nevím, co všechno. Ne, to jsou všechno jenom e, žvásty, které mají překrýt e, skutečnost, že ta Evropa je na konci svých sil, ona už není schopná se jí jakkoliv resuscitovat, ekonomicky, vojensky, e, v Livově, vůbec nemá šanci, proto vidíme dneska na, na jednání Spojených států a, a Ruska o, o budoucnosti ukrajinského konfliktu. A jediný, kdo do toho může vnést nějaké vidle je Čína, ale rozhodně ne Evropa. Oni se můžou všichni těma makroni a ti hleti k smrti že Evropa je něco významného, ale není. Dneska je Evropa bohužel, bohužel v totální defenzivě. A je to i naše vina, protože my si volíme, jak si volíme. A máme tak blbý volební systém, který nám zařídil pan, pan prezident Havel je, s panem Rcheckým je, svého času. A tak prostě jako jedeme, jedeme tudle no. je, vlnu. Já nevím, jestli je to tím, že jsme tak tak uh, málo zvyklí se, se vzdorovat něčemu, co sami intuitivně nebo i ze, zku, nebo i ze zkušenosti cítíme, že to je špatně a proti nám. Ale já jsem tak jako pocítil poslední opravdu velké silné závany nějakého vnitřního vzdoru při těch pražských defenestracích, kde se dávno před stavkami let No a pak při, při nějakých ještě jako drobných akcích později, ale, ale e, jakoby, jakoby e, jsme byli pasivní a já nevím proč, protože e, je, už jsem to tady říkal v tom pořadu. Myslím si, že největší chybou našich politických reprezentací a to se netýká jenom e, profesora Fiovi, to se týká Mirka Toplánka, Petra Nečase, Sávka Sobotky a kde koho dalšího my jsme nikdy nedokázali prodat v úvozovkách i bez uvozovek, náš geopolitický, e, naše ge, geopolitické pozicionování. My jsme přeci na nejdůležitějším místě v Evropě. My a Slováci. My víc, protože jsme blíž na západ. A my nejsme, my jsme tady v předkonu, my tady sloužíme, i Merik Topolánek, který burcoval proti v savonské smlouvě, pak přemlouval senátory, aby ji odsouhlasili, protože mu za to v Evropě slíbily nějakou trafiku, kterou mu pak samozřejmě nedali a tak dále, a tak dál, a tak dál. Je, prostě jsme tady v nějakých, jak v Čechách, jo. Jak to ten Havel tak jako velice oškrivě říkal o těch čecháčcích, tak mě někdy přepadá taková obava, jestli náhodou neměl kousek pravdy, jestli ta zbavělost v nás nevítězí nad kouskem odvahy, který bychom s tam rádi představili. Ale to už je čistě moje občanská nějaká A. záležitost. Peťo, Fakt je ten, že, že k tomu, pardon, poslední věta, že k tomu svatoploku chci říct jednu věc, je to jako strašně důležitý promět a každá podobná aktivita, je důležitý promět právě toho, o čem se tady bavíme, že už nemáme společný, společný teď nechci říct přímo nepřátelé, ale společný nejaký rigidní rozdělení na, na, na mažňáky a osny. Ale že proste tady vidíme globální nebezpečí pro nás všechny, pro naše hodnotové systémy a pro to všechno. A v duchu toho to sme schopni se spojovať. A to já vidím jako strašne dobrý. No, ale ja, ja znova ti dám tu otázku, a to bude aj na teba, Michal, ta istá otázka, že... Takto to poviem, že v tejto téme, ktorej sa my tu dnes venujeme, sú také dva základné pohľady. Jeden pohľad hovorí o tom, že silný národný štát, to je Michal Semín, to si nakoniec ty Peťo a podobní ľudia, ktorí hovoria v podstate, že my musíme sa vrátiť ako keby že späť, vrátiť si zvrchovanosť, rozhodovanie o sebe a musia sa nám vrátiť kompetencie a tak podobne. A potom je ten druhý tábor, ktorý hovorí, nie, žiadne národné štáty, práve naopak, my potrebujeme federalizáciu, že my, my práve sa potrebujeme zbaviť, to je títo ľudia sa z toho tešia, že vždy keď sa podarí Bruselu zobrať nám nejakú kompetenciu, tak oni sa z toho tešia, alebo právo veta, keď stratíme, tak oni sa z toho tešia, tu u nás na Slovensku je to progresívne síly a ja neviem, u vás piráti a podobne, majú z toho radosť a hovoria, že áno, že, že my v tomto novom ako svete, kde máte veľké bloky ako Spojené štáty, Čína, Rusko. My tu musíme byť proste jednotný, musíme vedieť rýchlo reagovať, nesmieme sa tu ako štiepiť na, na problémoch a nevieme sa dohodnúť, tak práve preto my musíme tie kompetencie odovzdať Brúselu, teda ako formuje nové, no, niečo nové, ako Spojené štáty, Európske, federalizované, kde všetci budeme, ale akože centralizovanie sa bude rozhodovať a to je potrebné, že toto je to dôležité, že nie ani náhodou, ani, ani náhodou národné štáty, práve naopak národné štáty treba totálne oslabiť, musíme mať federalizáciu, aby sme boli mocnosť veľká, Európska a budeme môcť konkurovať tým Spojeným štátom, ktoré na dnes teda ani do, na to rokovanie na Ukrajine nezobrali a tak podobne. Čiže to je ten druhý pohľad. No, a, a teraz im o toto, že áno, že tieto dva pohľady tu o seba dlhodobo udierajú, jedni hovoria to, druhý to, ale ja som sa pýtal Peťo na to, a vrajím to, je aj na teba Michal otázka, že či je teraz akože príhodná doba na ako to povedať na víťazstvo tých, ktorí hovoria o silnom národnom štáte, lebo Džibete hovoril, že sú tu zmeny. V Amerike, v Afrike, že sa dejú veľké zmeny. Ešte jednu vec k tomu poviem, je keď sa napríklad s poslucháčmi na tých našich gulášových akciách alebo tak podobne rozprávame ja neviem, o minulosti slobodného vyselača a pýtajú sa ma 12 či 13 rokov dozadu, ako sme to tu zakladali, tak ja vždy hovorím, že, že áno, že my sme boli ľudia z médií, ktoré sme si všímali nejaké tie choroby toho mediálneho prostredia, ale vždy k tomu dodám, že viete, ale tá alternatíva by nebola bývala vznikla, keby na to nebola vhodná príležitosť. A teraz čo sa po toho hodnou príležitosťou skrýva. To sú rôzne faktory, napríklad jeden z významných je to, že veľký rozmah internetu, zrazu ste mali práve v tej dobe proste, je, je, že, že, že techniku, ktorú ste dovtedy nemali, bola lacná, dalo sa k nej dostať a mohli ste začať vysielať. To bolo ešte pár rokov dozadu proste nepredstaviteľné a hoc akokoľvek by ste sa snažili, proste nebola doba ešte dozretá na to, aby to mohlo celé toto vzniknúť. Takže jedna vec je, že vy máte nejakú myšlienku, ale druhá vec je, že musí ako keby dozrieť doba na to, aby sa to mohlo uchytiť. No tak sa pýtam teba, Peťo, a takisto aj teba, Michal, že či dozrela teraz doba na to, aby sme sa tu akože bavili o vlastenectve, ako o novom, ako, akože o nejakom novodobom fenoméne, ktorý tu podľa vás do budúcna bude hrať prím. Že sa začneme vrácať akože späť práve pre tie zmeny, ktoré tu teraz vidíme e, v tom svete, že či teda toto bude ten určujúci faktor do budúcna, že, že áno, že, že sa tu presadí myšlienka národných štátov a práve od, toho, od tej globalizácie a od federalizácie sa ustúpi a začnú tieto témy proste sa tlačiť akože do popredia a, a, a začnú rezonovať. Čiže pýtam sa na to, či dozrela na toto doba podľa vás. Pokud se ptáš mě, moja odpověď je neúplně jednoznačná, protože prvé si nemyslím, že cílem stávající bruselské věrchužky je federalizace. Myslím si, že jejich finálním cílem je unitární stát s hlavou státu, proto mají prezidenta s ministrem zahraničí, proto mají paní estonskou ministreně, chtějí mít armádu a tak dále. To jsou všechno prvky unitárního státu. To je to, kam se říjíme. Já si velice dobře pamatuju na scénu z roku, já nevím, 99, kde jsem pracoval Václava Klauze ve poslanecké sněmovně a vedli jsme na tohleto téma debatu. A přesně si vzpomínám na to, já jsem mu říkal, vidíte, a mě přijde jako hrozně nebezpečný, že je ta Evropaná žene do nějaký umělý konfederace, federace čehokoliv. A on říkal, kde pak? To není žádná federace, to je unitární stát. Vzpomínám si, je to 25 let zpátky, Dávám mu zapravdu, měl absolutní pravdu, protože jde o absolutní oligarchickou společnost, která má ovládnout všechny ostatní v podstatě nevoleným způsobem elitokraticky, jako to chtěl Václav Havel, jako to chtěli mnozí množství podobní. Takže to je jedna poznámka k tomu. Druhá poznámka. Samozřejmě, že je nejvhodnější čas osvobodit se od jaha Evropské unie kdykoliv, včera, dneska, zítra, pozítří, ale nejsou na to podmínky dané po celé Evropě úplně stejně. A já jsem přesvědčen o tom, že s výjimkou Brexitu, který byl na ostrovech, čili se mu to odcházelo poněkud snadněji, a podmínek, a taky měl miliardy výjimek vůči Evropské unii a její legislativě, tak, tak se to druhýmu státu jen tak samostatně nepovede. Kdyby to šlo, tak to Orbán už dávno udělal. Fico ne, Fico, Fico je konformnější, ale Orbán by to udělal. E, taky má velice silnou podporu, silnější podporu maďarské veřejnosti a neudělá to protože pravděpodobně tuší to, co si myslím já, že ta Evropská unie se musí rozložit najednou. Naraz s jedním pádem je ekonomicky Ne politicky, politicky tadyž se žádná politika nedělá. Tady se dělá jenom byrokracie, někde v Bruselu se vymýšlají nějaké směrnice, ale to není žádná politika. To jsou nesmysly. E, to, je, to je jenom jako systém dotací a subvencí a podpor, a já nevím čeho, a nepodpor samozřejmě. A to všechno narazí na ekonomickou zeď. A ta ekonomická zeď už nebude mít, kde brát. Už jsem byl o tom mluvil, čili Evropa se rozpadne či později na penězích. Bude to strašlivě bolestivý, nás všechny to bude stát hrozně peněz, protože Evropa je postavena na umělý měně, euro není měna, euro je jenom bezcený cár papíru, který nemá žádný krytí ekonomickou, eh, ekonomickou silou toho jednoho státu nebo státí nebo čehokoliv, a je to jenom deklarace politická, čili až se toto zhroutí a to se zhroutí, tak uh, se zhroutí celá evropská ekonomika. V Německu to vidíme už dneska, že jejich ekonomika jde do háje velice silně. Ve Francii je ta ekonomika v háji už velice dlouho uh, Tím spíše, oč více migrantů tam přispěchává za pomoci mě, tamní administrativy a pana prezidenta. Je to v, v Anglii ten týž problém, mimochodem. Tam, jako teď jsem četl, že v Birminghamu mají z nějakých, já nevím, 12 radních, 5 radních muslimského vyznání, včetně starosty. A že jsou to výsledky nějakých tedy politických a ekonomických dohod, ta země se velice proměňuje, jako v podstatě muslimský chalifát. A to nepřeháním, to není konspirace, to tak je. Dvanáct největších e, britských měst, typu Birmingham, Manchester, li, Liverpool a tak dále, má ve svém čele muslimské starosty. To není náhoda, to, to jsou, jsou dohody s labristy a s dalšími různými politickými svami a ekonomickými. čely. jinými slovy, souhrně, e, Evropa se položí. Není jasné, jestli letos, pozítří nebo, nebo, nebo, nebo co já vím, v tomto desetiletí já si myslím, že hodně brzo. Uh, a tak trošku v to i doufám a to, tak trošku si to i nepřeju, protože to my všichni zaplatíme. Nám všem to bude dáno na vrub a pokud si náhodou někdo něco naspořejo, tak o to přijde. Uh, ať už skrze emisní povolenky anebo skrze krach celý evropské ekonomiky. Uh, nicméně pak nastane ten vhodný okamžik začít budovat znovu uh, tu tu původní myšlenku evropského společenství, to znamená ty čtyři ekonomické svobody, svobodu pohybu eh, pracovních sil, kapitálu, zdrojů, eh, produkcí a tak dále. To, na čem stál EHS až vlastně do roku eh, pomalu 90, nevím, do Maastrichtu. Eh, a, a to pak má smysl, taková nějaká eh, integrace ale v podstatě už ho ztrácí, protože je, tady, jak už jsem jmenoval ten BRICS, je, uvědomíme si, že třeba Nigeria má 250 milionů obyvatel a Evropa má 500, takže Nigeria je půl Evropy. A Nigérie dneska diktuje cokoliv chce. vyhnala z Nigérie a z Nigeru a z Mali a Odinut je francouze, který tam jenom, jenom je okrádali o drahý kamení, který se tam nachází. A, a vyhnali je velice zprostným způsobem. E, některé státy Evropy, Evropy, Afriky nepustili na své území ani našeho slavného e, fialenka. E, to není náhodou. To jsou takové diplomatické věci, které se tříve nestávaly. Oni nabývají obrovskou suverenitu. E, Veme si, že v Indii je, je už dneska o 200 milionů lidí víc než v Číně. To přece není sranda. A je to technologicky se země. Jo, takže já bych to nevů, vůbec bych tohleto všechno nepoceňoval. Já si myslím, že tak jak vyštěl slavný kudenhové kalergy, tak za pomocí různých příchozích odinut nám Evropa tak jako pěkně zahyné, a, a přesune své možnosti, zdroje a ja neviem, co niekam je nám. Kdo sa toho potom chopí, to po mne nechtejte vidieť. Nejsem vyštec, neviem. No Michal, ako to máte u vás, keď tak si sadnete v tom svetopluku a na tieto témy sa rozprávate, tak tešíte sa z toho, že dejú sa tu zmeny, ktoré by snáď mohli prijať tomu národnému štátu a takému ako keby tomu národnému obrodeniu opetovnému, alebo, alebo ste skôr skeptický, že zle to ide a, a práve preto Svetopolúk musel vzniknúť, aby sme dačo robili, lebo proste blíži sa to k tej federalizácii, alebo k tomu unitárnemu štátu, ako to Peťa hovorí. No zkrátka, ako to ty vidíš? Praje tá doba teraz týmto myšlenkám, či nie? E, my, myslím, že přeje. myslím, že přeje. Myslím, že význam té národní myšlenky e, dále poroste. Ale mm, s tím významem e, zatím ještě tolik neroste ta poptávka. Jo? E, to, si, to si uvědomujeme my třeba, kteří jsme, řekněme tak, e, e, se delší dobu jako angažujeme a, a leží, nám na srdci, leží nám na srdci ta otázka té suverenity. Uvědomujeme si, e, e, že, že se nacházíme na Titaniku. a a, a přemýšlíme, jak prostě na poslední chvíli e, tím kormidlem ještě trhnout tak, aby, aby ten Titanic nenarazil. Většina lidí si to stále ještě nemyslí nebo si to neuvědomuje, v jaké situaci se nacházíme. A to i ti třeba, kteří by nakonec e, taky o sobě řekli, že jsou vlastenci. Ale že vlastně i z těch vlasteneckých pohnutek, že jim leží na srdci blaho našeho národa, ale proto a proto chtějí zůstat v těch strukturách atlantických a proto musíme prostě bojovat s Putinem, protože potřebujeme zachránit naší zemi. Jo? Čili tady je to spíš prostě o tom, že velká část té společnosti je, je do značné míry eh, mm, tou, tou, tou, tou, tou, tou, me, tou mediální masírkou, tímletím způsobem prostě naprogramována mm -hmm. a, a celá řada souvislostí jim, jim prostě uchází. Ale, ale ta realita, jak to velmi dobře popisoval Petr, nás nakonec prostě k potřebě nějakého řešení dotlačí. Jo, protože to, my jsme před těmi 35 lety, když jsme jako většinově se radovali z toho, že jsme se teda vymanili z područí eh, nějakého eh, impéria, eh, v kterém jsme měli vlastně takové periferní nebo vazalské postavení, no tak my jsme se přece těšili z té svobody i proto, že jsme se domnívali, že si teď budeme tvořit svůj vlastní osud. Lidé tvůj prostě lidé, jak, jak to zpívá ta Kubišová, ty to víš, Petře, určitě. Ano, no, vrátí... vláda věcí tvých. Vláda věcí tvých, no, no. se tím... tak, tak, tak, tak. Jo, a tohle si zpíval tehdy, jako s mnoho lidí si to zpíval a, a upřímně si myslelo, že um, ten, ten polistopadový vývoj se bude odehrávat někde na této trajektorii, jo, ale Ve chvíli, kdy jsme se v podstatě rozhodli se zapojit prostě do toho plně, angažovat se v tom projektu té, té evropské integrace, tak ta během těch 30 let prostě nabrala takové obrátky, že vlastně to, co jsme získali po tom roce 1989, tak o to jsme zase přišli. Jo? A celá, mnoho lidí si stále ještě prostě neuvědomuje, opravdu tu, tu, tu podobnost prostě tě, obou těch situací a těch toho předchozího a současného režimu. My jsme od Evropské unie přeci čekali více svobody, nebo zajištění svobody, zajiště, zajištění bezpečí, zajištění prosperity. Ve všech těchto těch třech um, řekněme um, oblastech hmm. um, dochází přesně k opačnému pohybu. S svoboda je omezována, ztrácíme e, bezpečí, ať už tady Petrem zmiňovaná migrace nebo, nebo v rámci těch, řekněme zase, vojenských struktur, tak, tak jsme vlastně mobilizováni do Vlastně to změnilo celý svůj charakter, že jo, ten jsme vždycky, nebo aspoň já ho dříve chápal a tak to taky bylo na papíře, to byl obraný pakt, že jo, který měl nějaký smysl v době studené války, ale po rozpadu sovětského svazu a toho bloku sovětského, tak vlastně NATO najednou nevědělo, co se sebou, že jo, nemělo nemělo um, náplň, jakoby, jo, kvůli které by měl existovat. Cíl, pro který by měl existovat. Takže tak jako později přišel na to, že prostě jeho mise je prostě bránit takzvané západní hodnoty všude po světě. Jo? Takže z obraného paktu se stal prostě e, se stal agresivní, expanzivní vojenský svazek. A, a my nemáme možnost jako členský stát na tom cokoliv změnit. Jo? My jsme se opět dostali do podřízeného vazalského postavení a chceme-li si vůbec uchovat nějakou možnost na to si ovlivňovat tady ten veřejný život. No my se musíme prostě opravdu eh, nějak, nějakými rozumnými kroky z těchto těch struktur vyvázat, což je samozřejmě, to není vůbec triviální úkol, Není to, není to o tom, jako jenom tak ohlásit a já od někaž vystupuju, že jo, takhle se to prostě, takhle to v realitě nejde, ale myslím si, že ta realita prostě nás postupně ty země, kde se probouzí to národní vědomí, bude tlačit do té situace, že prostě kolektivně část těch zemí Evropské unie bude ochotná, Uh, prostě k nějakým radikálnějším krokům. Mm -hmm. Pokud se ta, jak, jak Petr říkal, se ta unie prostě nerozpadne dřív svými vnitřními rozpory a, a, a tou, tou svojí umanutostí ideologickou, která je prostě uh, nekoresponduje realitou, že, že se nakonec jako zřítí dřív než než, než ty odstředivé tendence těch jednotlivých národních států e, něčeho podobného budou moci dosáhnout. Ale m, zcela určitě s, e, tenhle ten prout, e, toho, te, ten, ten národní suverenistický poroste, ostatně vidíme to kolem nás i jako v sousedních zemích, zrovna dneska jsem četl, že kdyby dnes byly volby v Německu, tak už AFD vyhraje vše nejsilnější politickou ano, stranou zobehala. v Prus, ano, ano. Jo, Vidíme to v Rakousku, vidíme to ve Francii, že jo, pokud připustí Lepedovou k volbám a kdyby ne, tak určitě vyhraje Bardelan nebo ne určitě, ale s velkou pravděpodobností. Ten režim samozřejmě, ten globalistický, atlantický režim se bude bránit. To není tak, že by teď jako všechno šlo jako po másle. To znamená, že změny přijdou, ale bude nás to ještě hodně bolet a, a, a, a určite dojde k, jako k ostrým střetům, ktorí ne, ne, ne, možná nebudou jenom verbální. Rád bych sa no, no práve o tom by sme sa možno mohli prosprať, ale, ale dáme si teraz hudobnú predstávočku, Peťo, a ja len teda pripomeniem poslucháčom, skôr ako si zahráme, ak máte chuť, tak mail studio mailstudio.slobodnyvysielac.sk alebo naša internetová stránka zelené tlačí do otázka do štúdia. Tak, Peťo, hrajme. Velice stručně, Roman Holí, tisíce roloží. Dobré, pak jdeme na to. Idušerým lasem, přezmítěný let, kdy byl svět. První pohled normální Lidi se prostě s vírou postily, a nebyli na druhé tolik vulgární Nevědomí dáv hltámeny zpráv a zatrvalý stav je sdílení obav Tisíce rol ží mediálne mží A nový antikrist chrlí nenávist vedem slabá záře za stromy z pohromy gulagu digitálních svá, Inkvizitorom na je z mistr Jan, do noci tmavší než tá. Nevědomí dav hltáme zpráv A setrvalý stav Je sdílení obav Tisíce rolží Mediálně mží A nový antikrist Chrlí na nás dnes samozrejme s Petrom Žantovským, stabilným to ja, hosťom tejto relácie, ale dnes teda má tu svoju premiéru Michal Semín, publicista zo spolku Topluk. Rozprávame sa o, o národovedstve a ešte sme sa nedotkli nacionalizmu a k tomu pojedeme, možno v tej záverečnej časti. No, ja, ty si Michal Predpesničko hovoril o tom, že ja, máš taký pocit, že, že doba nahráva ako keby tomu ta, nejakému návratu národných štátov, že, že doba je už tým tehotná, ak to tak mám povedať, ale, ale že teda nepredstavujme si to ako jednoduchý proces, ktorý bude bezbolestný. No, ja som povedal, že sú tu dva tábory ľudí, jedni tí, ktorí hovoria národný štát, druhého hovoria, nie, nie, nie, federalizácia, Spojené štáty, európske, práve zbavovanie sa všetkých vieda a a niečoho podobného. A potom je ešte aj, aj tretia skupina, voľa mňa takí ľudia, ktorí... Že aj by chceli, ako keby, že návrat, ja to tak cítim, že oni aj by chceli akoby návrat toho, toho, toho národného štátu, lebo, lebo chápu, že, že, že je potrebné mať naozaj že zvrchovaný štát, kde ty si môžeš po, po sám o svojich veciach rozhodovať, ale oni potom, že jedným dychom toto povedia, ale druhým dodajú, že no Michal, ale problém je ten, že ten svet už je tak že globalizovaný a tak už je to ekonomicky všetko zadrátované, že toto sa žiaľ už dnes urobiť nedá. Že, že, že, že, že, že, že môžeš vystúpiť z Európskej unie nakoniec, keď budeš cez, však nikto ťa tam ne, neudrží, však Briti odišli, aj my môžeme, ale že Michal to znamená ekonomickú samovraždu, že, že zrujnuješ štát, že budeš tu mať vzbúru ľudia sa ti tu vzbúrie a budú sa zabíjať a, a občianská vojna, že hrôza že katastrofa, tak títo ľudia nejak, že ne, oni nemajú riešenie, oni len hovoria, že áno, že národný štát, to je pekná myšlienka, ale že dnes už s týmito vlasteneckými myšlienkami žiaľ, akože sme sa dostali do bodu, kde už to nie je možné, ako keby, že uplatniť, lebo že, no proste ekonomická samovražda. Tak čo na to vravíš? Dobře, no. určite pro malí středně velký středoevropský stát, jako je Česká republika nebo Slovensko, tak by individuální vystoupení určitě neslo obrovský ekonomický i politický náklady, jo. To, to já souhlasím. Ale to neznamená, že jsme k Evropské unii v té její současné podobě na odsouzeni. Dá se prostě pracovat ve vztahu k, k Bruselu, řekl bych dneska ve dvou rovinách, jo. Uvnitř, a, a pak, řekněme, perspektivně odchodem, jo. Především, ale už teď můžeme uvnitř Unie, pokud bychom měli suverenistickou politickou reprezentaci, působit tak, aby našim zájmům ten Brusel škodil co nejméně, jo. Um, Třeba v případě takových těch závažných národohospodářských nebo společenských škod v oblasti migrace, Green Dealu a tak dále, tak, tak je potřeba některé evropské evropský závazky otevřeně odmítnout. To znamená, my, my potřebujeme vygenerovat eh, takovou politickou elitu, takový politiky, kteří eh, budou mít tu odvahu se, se prostě tomu, tomu molochu postavit i za tu cenu, že se tím vystavíme riziku nejrůznějších sankcí. Ale pokud se nám podaří najít spojence v Maďarsku a perspektivně třeba v Rakousku, pokud se tam taky změní politické poměry a svobodní se nakonec do té vlády jako dostanou a podobně, tak, tak je možné pak postupovat, Společně, jako naléháním na, na, na tu změnu těch evropských institucí, jako je třeba návrat k jednomyslnosti, že je obrovský tlak na zrušení jednomyslnosti. Čili jednoznačně tohle zablokovat, návrat těch nějakých kompetencí na tu národní úroveň, posílit Evropskou radu proti Evropský komisi. Eh, to, tohle všechno s, lze tímhle tím způsobem eh, prostě vytvořit si pozici takových těch potížistů, Jo, ale pokud možno už ve spolupráci, řekněme, v nějakém bloku těch podobně smýšlejících, smýšlejících států. Jo. E, a, a s tím souvisí ta druhá rovina, ta rovina toho, toho odchodu. I když ten jednostranný individuální odchod by, by výrazně naše země poškodil, tak situace by se změnila. I kdyby z Unie vystupoval dostatečně silný blok stejně smýšlejících států. V takovém případě by úplně to vyjednávání s Bruselem vypadalo jinak. Jo? A umožnilo by vlastně těm státům postupně třeba nabít suverenitu při minimu těch národhospodárských škod. Jo? A, a s tím souvisí možná ještě jako jeden rozměr toho problému, že eh, to, to zajištění jakoby těch našich základních potřeb bezpečnostních, ekonomických, společenských, musí vycházet z našeho bezprostředního okolí, a to je střední Evropa. My potřebujeme tady mm, jak si probudit nebo, nebo e, přijít, přijít prostě do té politiky s tím, my patříme do střední Evropy. My musíme prostě rozbít to falešní dilema, patříte na západ nebo na východ. My jsme ve střední Evropě, a ty země toho našeho širšího sousedství mezi, řekněme, Baltem, Jadranem, Černým mořem, to je naše přirozený společenství. A takto pojatý region, který je širší než třeba Vyšegrad, jo, um, který, řekněme, má nějakých 100 milionů obyvatel, No tak to už i na té globální scéně je prostě nějaká síla. Jo? Čili v tomhle duchu si myslím, že je zapotřebí postupovat, pokoušet se prostě ovlivňovat to veřejné mění v tomto směru a působit na ty politiky Uh, uh, tak, aby, aby si prostě tyhle ty myšlenky osvojili. Ale to předpokládá víc, než jenom nějak, jako, uh, nějakou intelektuální teda, dovednost, kterou těch našich politiků momentálně příliš nevědím, ale jak říkám, i tu odvahu. Jo? A, a prostě na tom je zapotřebí prostě tou mravenčí prací pracovat. No. No a ty hovoříš tímito ako keby takýmito potiažistami, ktoré sa, ktorí sa objavia a budú spolu kooperovať a vznikne tu napríklad niečo no, povzore, vzore, ja neviem, že Rakúsko-Uhorská, že ty hovoríš týmto celým vo výsledku o čom? Že o reforme Európskej únie a zotrvaní v nej? Alebo teda, že nakoniec to má dospieť k tomu, že rozpad Európskej únie a návrat nejakých blokov, štátov, ktoré teda budú si presadzovať svoje, svoje záujmy? Že, že Čo je výsledok pre teba z tohto. Postup, ano. Výsledek je záněk Evropské unie. To, to je, to prostě, říkám zcela otevřeně. Že že ona není reformovatelná, podle Ciba. Není, není, jo. Čiže Brusel, tak jak je momentálně ten, ten, ten řekněme, ten, ten režim toho nadnárodního soustátí, tak, tak je, tak je, jak říkáš, nereformovatelný. To je zapotřebí, to, tohle, tohle musí, tam není, tam není perspektiva. Jo, ale v tuto chvíli prostě bych nepovažoval za politicky prozíravý usilovat o ten individuální odchod, ale spíš touhle tou strategií toho potížisty, prostě eh, eh, eh, klást prostě překážky té centralizaci a prostě postupně tlačit na, na, na, ty, na, ty, na ty struktury z pozice prostě těch národních států. Když to bude jenom jeden stát, v době, kdy to bylo jenom Maďarsko třeba, jo, tak, tak, tak samozřejmě, že, že ten, ten, ten Brusel je, je silnější, než, než je jeden národní stát. Ale když těch států bude víc, no, tak samozřejmě pak bude muset, bude muset, bude to prostě pro něj úplně, jako, úplně jiná výzva. Jo, a, a, vlastně, a pak se ukáže, pak se ukáže vlastně pravá povaha vlastně té, té integrace. Že tam nikdy nešlo o to vytvoření e, Evropské federace prostě těch, těch rovnoprávných států, e, ale, ale že šlo o podmanění si prostě těch národů e, ve prospěch toho, toho, toho impéria, respektive těch zájmů, které, které za tím impériem stojí. No Peťo, ako to vidíš? Dobre ten Michal hovorí. Či to má celé spočítané? Já ja, ja myslím, že je to všetko veľmi presne. Ja bych k tomu dodal docela drze a tak ako frajersky eh, jednu verziu, ktorá zatím ešte nebyla nikým zvednutá ze země. Eh, ta Evropská unie přece stojí na penězích odevzdávaných jednotlivými členskými státy do evropských kasiček. A tyto peníze jsou přerozdělovány na různé věci, ať už jsou to nějaké regionální projekty, ať už jsou to neziskovkáři, který přesvědčují někoho o něčem, nebo to je úplně jedno. Rozhodu o tom každopádně nějací administrátor v Bruselu či Strasborku, a je, je to zcela mimo dosah, jakýkoliv exekutivy některéhokoliv z jednotlivých států. Je to domluvený dopředu, je to vylobovaný, e, jsou tam osobní zájmy jednotlivých funkcionářů, via a Lejnová, to jsme viděli, e, a nejenom ona zdaleka. A m, prostě jako funguje to jako taková manufaktura, docela pěkná. A já, teď, když vrknu e, tu drzou myšlenku, já kdybych se stal neomezeným vládcem naší země. Ani prezident není neomezený vládce, vidíme Pepu, že není ani neomezený, ani vládce, on je možná omezený, ale rozhodně není vládce a, a vládne, jak si podle shiftu, který dostane někde z Langoj, ale to je celkem nepodstatné. A kdyby opravdu jako čistě efektivně měl tu možnost rozhodnout o tom, jak se naše země, nebo dát ten hlavní impuls k tomu, jak se naše země postaví vůči Evropské unii za současné situace, kterou Michal popsal velice přesně, tak já bych zastavil Transfery financí. My máme nějaké podepsané transfery financí, my máme spoustu podepsaných nesmyslů, včetně přijetí, ale není jasné, kdy, za jakých okolností, eura a tak dále. Spousty kravin jsme podepsali, různí naši potentáti v minulosti podepsali spousty nesmyslů. No, ale mimo jiné ten podstatní nesmysl je, že Evropská unie je placena mimo jiné z našich příspěvků, tedy z našich daní. A já bych prostě zastavil transfer financí z České republiky na konta Evropské unie. Co může udělat Evropská unie? Odříznout nás od takzvaných e, dotačních projektů od různých e, e, rob severozápad a podobné podvodní e, záležitosti, za které většinou skončí ty funkcionácie ve vězení a, a jako z, stejně se dělejí někde s nějakými dalšími mezi, mezi článkama, jako, je, to, je to celý jenom takový jako trapný biznis. E, nemá to vůbec žádnou ani humanitární, ani jinou e, nějaký jiný význam. E, takže co nám můžou udělat? Tak nám zastavějí takzvané dotace. No tak, tak my je nebudeme mít, ale zůstanou nám peníze, které jsme jim nedali. A teď si posuďme, kolik je peněz, které jim dáváme a kolik je peněz, který nám oni jsou ochotni vracet zpátky. Ale jenom za podmínky, že oni budou spolurozhodovat a to dominantně, na co ty peníze budou užity. Oni nebudou. Užity na rekultivaci našich stát, třeba hovězího skotu. Protože je tady zájem nějaké firmy, která dováží stejky z Argentíny. Nebudou zcela jistě uh, určeny na, na, na jiný rozvojový projekty, který by podstrhovaly dominantní produkční a uh, soběstačné postavení České republiky. Ne, ne, ne, ne. Oni budou všichni určeny na to, aby nás stále do toho do té pozice ne, generálního, skladníka, generálního konzumenta, tu a tam teda jako dodavatel nějakých subdodávek do, do, do aut nebo něčeho ale, ale montoven jak se říká, ale to je velice podřízené, to je velmi vazalské postavení. Já jsem rád, že Michal použil to slovo vazal, protože to patřilo k tomu minulému a, a neméně to patří i k tomu současnému stavu. Takže, takže to je přesně vazalství. A my bychom se tím, že bychom se vyvázali z toho placení, tak bychom vlastně donutili tu Evropskou unii k reakci. Ona by nám nejprve sebrala dotace, my bychom, naši ekonomové, pokud by byli soudní, tak by se zamysleli nad tím, jestli tím opravdu něco přicházíme, nebo naopak. No a poté, eh, oni už nemají žádnou další možnost, než, než nás z té unie vyloučit. A eh, jako moje, moje taková jako je zlatá elúzia, o kterých sa mi niekdy v noci zdá, je stav, kedy sme vyloučeni z Európskej únie. To je nieco tak, tak nádherného, ťažko predstaviteľného a tiežko realizovateľného. nicmene nikoli vyloučenýho podle všech tých právnych regulí. To som chtěl říct. No, Michal, díš, jedným zo špecifik tejto relácie takým typickým prejavom je, že tu strašne rýchlo čas. Neviem, či si to všimol, ale my už máme poslednú no, no. polhodinku do, no, do, do, do konca relácie. A ja som slúbil, že teda tú záverečnú polhodinku teda venujeme predovšetkým našim poslucháčom. Mimochodom, niekto sa nám už aj snažil dotelefonovať. Tak urobíme to teraz takto, že dáme si mi teraz hudobnú prestavočku a cez ňu sa potom dostaneme k tej záverečnej, už vlastne necelej polhodinke, kde prečítam aj nejaké maily od poslucháčov. Ak bude aj teda záujem o telefonáty, tak číslo 048 381 0101 už po pesničke teda túto linku sprístupníme. Ale urobíme to teda tak, že ideme si najskôr zahrať. Takže Peťo, čo si dáme? Ještě než to ohlásím, tak bych tě poprosil moc, Boris, jestli by si požádal Michala, nebo to, jak se to říká v parlamentu, eh, skrze předsedajícího žádám o názor. <tězvící> <tězví> Michala na ten môj nápad s tím nechániť se določiť. Že, že, že peniazovody. To, to mne fakt zaujíma ponívať, že to som ešte s nikým nikdy nekonzultoval. Ani s Michalem, ani s nikým. Tak ako, jestli je to úplná kravina, nebo ne. Tak a inak teď si posl poslechneme písničku Romana Horkého Spasiteľa. No počkaj, pos poslechneme ale ešte predtým Mišo, že, že čo, dobre vráví vraví ten Peťo? A my nechal, že, že to uděláme po písnici, A už dajme a a už dajeme, Hey, to tak. No. Já krátce, ta myšlenka je hezká, mně se taky líbí, jo, jako, e, rád bych si o něčem taky t, e, takhle nechal zdát. No, jenom se obávám, že se to nestane, protože vlastně e, e, tomu Bruselu pořád jde o to si uchovat nějakou reputaci, jo, a, a myslím si, že ve chvíli, kdy by oni postupovali vlastně touhletou jako represivní cestou nebo tou cestou teda vylučování, že, že si to dvakrát rozmyslí, než by něco takového udělali, jo? Protože pa pak by hrozilo, že by se to prostě ta myšlenka zalíbila většímu počtu států a, a, a pak by se jim to celý rozsypalo, ale... Jo? A což by bylo samozřejmě jinak, jako, asi to nejlepší, co by se mohlo stát. Hmm. Tož mě je to zlý nápad, ale ty by si na to išel opatrnější, tak jsem to pochopil. No, tak ani ne tak já, jako, spíš si myslím, že na to Brusel půjde opatrněji. Hmm. Že se sám, jako, zalekne toho procesu toho vylúčování, jo? Hmm. Protože zatím tím vždycky jenom hrozil. Jo? Jako, že Tedy ne Brusel jako takový, ale třeba někteří takový ty, ty výrazný představitelé prostě toho režimu, že říkali, tak jestli se vy Maďaři budete chovat tak, jak se chováte, no tak taky v té unii nemusíte být, tak vás prostě vyloučíme. Jo? Ale myslím si, že k tomu fakticky nikdy nedojde, hmm. že k tomu případnému rozpadu nebo k nějaký změně na této úrovni prostě dojde, dojde jinou cestou. No, já teda, to... jestli, jestli hmm. promiň teda poslední větičku k tomu, já hmm. se obávám, že Michal jednak má pravdu v, tom, v té reakci v Evropě ale jednak si myslím, že ani žádná naše reprezentácia, ta v dnešní vôbec ne, ale ani ta jakákoliv budúci, jak si umiem konstruovat a späte verzii ja k ničom takovým Ano. ano. No, no, tak, presne, tento, to je ten problém vlastne. No, dobre, no, čiže ano. hráme a čo? spasiteľ si dáme. Spasiteľa? Spasiteľa. Spasiteľ. Spasiteľ. Dobre, tak spasiteľ a potom ideme na posluchářské veci. poštou a na dvedle stánku ruce odpomejí na výčkách deficit spánku bez prachu v bunde z Hornbachu vítal k a na krabicích Neměl povolení sudiček žít bez maláru pro bídu v zóně neklidu bez řečí a slov třídil akov a kov v očích těch úspěšný. nadný cíl o domov snil, v labirintu sveta netečný stranou všech banalit vydel ít skydná zástup dětí pádel na štít ale fort Co vířil smetí na doraz mu zlomil vás Bez řečí a slo Třídielstvo a akov Lúzer v očích ťah Úspiešný Zlo by v labirintu světa netekšný soudca nepotrestal nikoho ze strújcú viny, žádné slazy a žál nevybúle protože byl iný spasitel bez křídev. Som spomínal pred pesničkou, že teda máme tu už tu záverečnú, už v chvíli necelú polhodinku po slucháčsku. Ak teda je z vašej strany záujem, milí naši posluchači, dať aj nejakú tú posluchačskú otázku po telefóne, tak keďže tu už telefon zvonil, tak... Teraz je teda príležitosť sa opýtať. 048 380 10101. 0101. Posluchači nám takisto písali e maily aj na našu stránku studiozavinačslobodnyvysielac.sk respektíve cez našu internetovú stránku. Kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Na no nejaké mailyky tu prišli, tak ideme sa hneď do nich pustiť. Prvý príčel od posluchačky Milady taký krátučký, že Dobrý večer, chcela by som sa opýtať vaši hosti, čo si predstavujú pod pojmom vlastenectvo ako ho oni vnímajú Takže Michal Semín skús že, že čo, čo je pre teba, že vlastenec že, čo, čo, čo sa pod tým skrýva a to je dobrá otázka posluchačky lebo no do, dobre, to, lebo potom po, po, po, keď odpoveš takže že, ona sa pýta, že čo si ty predstavuješ pod pojmom vlastenec Ano, ano. No děkuju za, za, za dotaz. Vlastenec je ten, kdo, kdo má v lásce svoji vlast, svoji zemi, kdo ji opravdu upřímně miluje, kdo eh, eh, touží potom, aby eh, se v ní dobře žilo. Vlastenecí rozhodně není, není nějaká slepá poslušnost jo, státu, v kterém člověk žije, a není to ani odpor vůči jiným národům. To je zapotřebí tohleto hodně zdůraznit, jo? že to je vlastně zaměřeno pozitivně. Být vlastencem znamená opravdu to to ten vědomý, aktivní zájem o vlastní zemi. Její lidi, kulturu, přírodu, budoucnost. E, myslím, že se to dá přirovnat k péči o rodinu. Jo? To, to taky není bezchybná, ale prostě záleží mi na ní, jo? Záleží mi na tom, abychom mluvili česky, na Slovensku, aby se mluvilo slovensky, že jo, slovenský vlastenec má starost o uchování jazyka, vlastní tradice, historie, podporu, prostě identity, soudržnosti. To je hrozně důležitý, protože ve chvíli, kdy tohle ztratíme, vlastně ten, ten, ten, ten ten globalistický, vlastně ta globalistická alternativa, to bruselské impérium, nás chce vlastně odvlastenčit v tom smyslu, že nás chce vytrhnout vlastně z těchto těch kořenů, tak, abychom byli snadno ovlivnitelní, manipulovatelní. Jo? Ve chvíli, kdy my ztratíme vlastně tuhle tu, tu, tu národní, lokální identitu jo? a staneme se... Když se m, někdo z vás, to myslím Petr, to použil, že, ten, ty, ty, to čecháčkovství, jo, tak já proti tomu stavím světáčkovství. Jo? Ve chvíli prostě ty světáčci, to jsou ne, neukotvení lidi. To jsou lidi, to jsou prostě ty, ty kosmopolitně uvažující lidi, nemají nikde domov. A proto je jim úplně jako jedno, Uh, jo, je, jak se tady žije, protože oni se klidně přestěhují a budou žít někde jinde, jo? A tak vlastně je ten, kdo prostě mh, přeje dobro svý vlasti. Do, dobré. Potom ještě k tomu dám doplňující otázku, To toto, toto je, jsem rád, že se to tu posluchačka Miláš <coughs> ale máme někoho na telefon na linke, tak aby dlho nečakal, tak dobrý večer. Já se trochu obhluvám, že jsem ukončil, nechala semína, ho nechci jako Jako velice rád slyším už po druhé naživo. Zdravím a Petra Zantovského. a, a i vás, Borisy. A chci se jenom zeptat, že jestli trošičku jako budu plavat po tom tématu, minimálně jako z toho kadlubu trochu povrchní, povrchního. A to je, z toho, jestli celá ta Evropská unie vlastně není projekt takového trochu jako. Uh, novofeudalismu nebo až jako by se to třeba jako v krajním případě jako dostupovat až ve vzdálenější době nějakého novootrokářství uh, nebo nějakého starověkého modelu až, jelikož tě jako přijde, že ty elity, ty lidi vždyť třeba paní Fonder uh, exkrement uh, je tak trošku, jako já si si včera mě napadlo se podělat takovou na její nějaký um, životopis a uh, Takže jednak se nám prezentuje už jako z kraje, taková jako paní dáma Vestřížena z nějakého modního časopisu, jak jako jezdí parkour a prostě má někde u Hanovru uh, rodinný sídlo, kde prostě mají stáje a tak, že prostě takový, jako, nevšední, jako, jako i tradiční tradiční standardně jako evropský model, že je běžný člověk a, a oni maj, ona, její rodina z americké linky Mají ještě doslova jako, jako, jako vazby na nějaké, jako otrokářskou až minulost. Jako, to byla asi ta třista od trochu, co jaká mm, Nějaká prostě větev rodina, která je prostě z nespojených států. Tak Mě jenom jako zajímá, jestli, jestli se nedá jako pokračovat v té úvaze, jako co je vlastně Evropská, projekt Evropský unie zláč až, až, až na tuhle hranu. Děkuji. Dobre, ďakujem pekne za vašu otázku. Tak teraz posledne Michal odpovedal, tak Peťo, skúsiš na túto posluchářskú otázku odpovedať? Skúsem, skúsem uh, veľmi lapidárne. Děkuji za tú otázku, panu kolegovi na telefonu. Nebo na, na telefonu? Ano. Ne, ano. Či Evropská unie je projekt neokolonialismu? Je to projekt nějakých sídelních uh, uh, územních, nevím jakých politických center, které si ty ostatní podmaňují, v daném případě zejména tedy střední a východní a jeho východní Evropu. Je to čistě neokolonialistický systém, který nahrazuje ten tradiční kolonialistický systém, který se rozpadá mimo jiné i díky těm Indiím. A Nigerím a podobně, o kterých jsem mluvil, a které opravdu nesmíme podceňovat. To jsou budoucí velice silní hráči světového vývoje. Tohle je už jenom administrativní absurdita. Oni si chtějí podmanit svět násilím, třeba i tím, že vybijou polovinu Evropy, která má bílou péť a nastěhují se nějaké Afričany nebo Araby, jako podle Kudenova, Kalergio, ale nemají vůbec nejmenší ánunk jak se hezky česky říká, v představu o tom, co to může znamenat, co to, jak to může smést i je samotné. To je prostě jenom spupnost, která je hrzně podobná tomu Co provozovala francouzská šlechta těsně před francouzskou revolucí, tedy za, za Ludvíka 16. To jsou ti napudrovaní chlapci v, v těch punčeškách a, a v paručkách, kteří tak jako trošku um, LGBT, těcky, abych tak řekl, vyhlížející, prchali před tou naštvanou kohortou těch, těch venkovanů takhle dopadne Evropská unie, takhle. Ale předtím to bude ještě všem hodně komplikovat. A jestli je možný, tak bych se ještě jednou větou zkráceně vyjádřil k té předchozí otázce je, o tom vlastenectví. Víte, já jsem si poprvé uvědomil slovo vlastenectví jako, je, já jsem ho bral vždycky jako naprosto samotným, že to není něco, o čem je třeba diskutovat, že to každej tomu rozumí. A pak jsem si, pak já jsem provozoval 8 let rádio etno, což představovalo to, že jsem jezdil taky hodně po celém světě a navazoval jsem různý kontakty, kulturní, obchodní, nevím jaký, e, po všech možných čertech ďáblech, A vždycky jsem sedal na tu ruzeň, A čím později a déle a po, po mnoha té, abych tak takové ošklivě, jsem na, na ní sedal v tom letadle, tak jsem koukal dolů na to, to Berunsko nebo na to Benešovsko, kudy jsme přivítali je, na ty lesy a na, tu, na ty začínající zvedající se kopce a tohleto a já říkal jsem si, Hargo, tady jsem doma, to je ono. Tak tohle je pro mě vlastaneství. Já můžu bydlet v Edinburgu, já můžu bydlet v Čímě, já můžu bydlet ve spoustě krásných míst, kterých miluju. Ne, nesm, nemůžu bydlet v Paříži, která je odporná dneska, ale jako ty dvě místa, který třeba mě, nebo Lisabonu, který je krásný, je, můžu tam bydlet, ale doma jsem tady. A teď vysílám zrovna z naší chalpy na Vysočině, Českomářské Vysočině, a to je to esence toho pocitu doma. Čo je tohle je pre mňa vlastne. No ja som posluchačke Milade za túto otázku vďačný, lebo ona ňou vlastne otvára ešte jeden ako keby rozmer, ktorý sme sa dnes nedotkli. Teraz na teba, Michal, že teraz to trošku, že skomplikujem, no, lebo, uh -huh. lebo to je vraj takto, že No medzi vlastenectvom a nebezpečným nacionalizmom nie je až taká hrubá čiara. To je veľmi tenká čiara, ktorá môže veľmi ľahko prerásť do niečoho nebezpečného. A teraz, že čo je problém? Že tí ľudia, ktorí sa vnímajú ako vlastenci, tak to silné vlastenecké presvedčenie môže podporovať v tebe napríklad to, že rozdeľuješ ľudí na našich a cudzích, diskriminuješ menšiny cudzincov, nedôveruješ, máš predsudky voči iným národom, nechceš vidieť hodnotu v medzinárodnej spolupráci a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže skrátka a dobre. Sú tu ľudia, a ne ich málo, ktorí hovoria, že, no, že vlastne to, čo tu dnes rozprávame, že to je strašne nebezpečné. Že ono to síce krásne znie, vlastenectvo niečo pekné, ale vlastne vo výsledku nebezpečné, alebo to je ako keby veľmi ľahko sa to môže zvrhnúť do nacionalizmu. A že napokon v tejto súvislosti sa často hovorí taký príklad o Hitlerovi, že Hitler tak miloval svoj národ, že znenávidel ostatných. No a že to sa tebe môže stať a podobným vlastencom, že, že kde je akože, tá hranica, že sa preklopíte do niečoho nebezpečného, tak preto... Títo ľudia, títo sveto občania hovoria, že vypustíme my už tieto debaty o vlastenectve, lebo to, lebo to vždy viac alebo menej. sklzne do toho nacionalizmu a nakoniec. Veď kvôli tomu sme tu mali tie vojny, lebo jeden národ si myslel, že je niečo dôležitejšie a viac ako tí ostatní, tak preto sa mi tohto konceptu musíme konečne zbaviť, aby už žiaden národ nemal pocit, že je niečo viac ako tí druhý okolo a niečo podobné. No a teraz ten človek by ti povedal, Michal, že ale že ty smeruješ k tomuto istému, že to vlastníctvo, ktoré je pre teba to pekné, že že, no ale že sa z teba môže stať nacionalista, nebezpečný človek, ktorý bude iných osudzovať a, a, seba a svoj národ vyzdihovať. No tak čo? Ako to je? Ano, já rozumím. E, tak e, samozřejmě všechno se, všechno se dá zneužít, jako bez sporu. Ale e, tohle je, myslím, falešná úvaha z toho hlediska, že vlastenectví v sobě nemá vůbec nic takového zakomponováno. E, I ten příměr s tím Hitlerem. že jo? Hitler by nebyl žádný německý nacionalista. Hitler byl rasista. To, to za Hitler... Upřednost, ten, ten e, považoval svoji rasu za nadřazenou a na ostatní pohlížel vlastně optikou jako méně cených lidí. Jo. To nemá s nacionalismem nic společného. Bohužel samozřejmě nacionalismus jako ten termín získal, e, získal tenhle ten, je to jako zatížený pojem právě e, e, tím, že e, e, na, e, na rozdíl od vlastenectví nacionalismus může skutečně získat tuto, tu, tu, tu, tu podobu, řekněme, negativní vůči, vůči jako jiným národům. Jo? Že pohlíží na jiné národy jako na národy nepřátelské. To se nacionalistům stát může, jo? Ale, ale taky nemusí. Třeba český nacionalismus nikdy nebyl útočný. Jo? Ten byl vždycky v podstatě měl obraný charakter a, a měl, byl zaměřený směrem dovnitř aby prostě český národ nestratil svoji identitu, tak, tak, takhle vznikl český nacionalismus, aby si prostě uvědomil svoje kořeny a svoji identitu, ale nebyla to snaha se nějak negativně vymezovat vůči, vůči jako jiným národům. Um, ale pak jsou samozřejmě nacionalismy, které se přetaví v nějaký šovinismus nebo v nějaký takovýhle postoj nepřátelský v účinným národům, jenom z toho titulu, že prostě je příslušníkem jiného národa. Ale tohle nemá s vlastenectvím nic společného. Vlastenectví, jak říkal Petr, něco prostě přirozeného. Tak jako se člověk hlásí ke své rodině. To dělení na my a oni je prostě přirozené. To, to... nevěřím žádnému člověku, který říká, že nerozlišuje my a oni. Pokud takový člověk je, tak takovýho člověka bych se bál. Já bych vůbec nevěděl, jak s takovým člověkem jako mohu být, protože bych se nemohl spolehnout na to, že, že prostě eh, eh, dokáže být třeba věrný těm svým nejbližším. Jo? A, a, a klidně je vymění za někoho jiného, že jo? aby nebyl považován za někoho, kdo, když je věrný někomu a hlásí se takhle pozitivně silně prostě eh, k nějaké skupině lidí, no tak, aby nebyl považován za to, že teda je nepřátelský vůči jiným skupinám, tak nebude věrný k té své vlastní skupině, jo, no tak to mně přijde zrůdný a, a v podstatě jako nezlučitelným vůbec představou jako dobrého života. Peťo, tenka hranica mezi dobrým vlastnictvím a zlým a nebezpečným nacionalismem, jako to ty máš? <tějí> No, to je strašně jednoduchý Hitler byl čtvrteční žid z Rakouska. Tak jaký národní nebo národ, národovecký nebo nacionální politik. To byl prostě normální, hnusný kariérní já nevím, prostě člověk, který chtěl získat obrovskou moc a získal ji, protože byl šikovný a uměl to těm lidem klíci ve správný okamžik. Navíc ještě v té zemi byla velmi špatná ekonomická situace, politická situace, geopolitická situace, versálská smlouva. A to bychom tady povídali do rána. Proste, ako táha do toho i to je nesmysl. E, vlastne je, ja pro mňa osobne, to znamená jedna vieta, tady som doma. Ďalšia otázka, ktorá prišla od Petra, bude, teda asi skôr viac na, na, na Michala, lebo sa tu spomína svatopluk, ale však môžeš aj ty, Peťo, na to zareagovať samozrejme. Zdravím, dobrá reláce, ako vždy. Co mi pánové odpovíte na poznatky pána Martina Kolera, vojenského analitika, e, ktorý pôsobí i na vašem vysielači v relácie Kasus belly, ktorý hovorí o tom, že žádní vlastenci neexistují, vše je podvod stejne ako hnutí Svatopluk a další a další, drulák, štefec, zesnulý kapal a tak dále a tak dále. Sou sluhové cizáků. veľmi rád tá jména zmiňuje ve všech pořadech u vás, pozviete ho do dialogu a ty své fantasmagorie ať je vysvietlí, kdo je ten koler vlastně. Mějte se príma zdraví nás Petr z baden württembergu Tak nevím, chceš Michal na to zkusit nějak odpovědět? No tak, jako když už jsem tu otázku dostal, tak na ní nějak odpovím, no, ale já Martina Kolera osobně neznám, no, znám tak jako z druhé ruky spíš jenom, že <hým> eh, kdekoliv on působil, tak působil rozvratně, jo, a Eh, on eh, na adresu Petra Druláka eh, v nějakých pořadech eh, eh, publikoval celou řadu poměrně jako ostrých, eh, no v podstatě lží, no, jo? jakože to, to byly skuteční fabulace. Eh, obdivuju Petra, že si zachoval tehdy úplně jako chladnou hlavu a nějak na to v zásadě nereagoval a tváří se jako, že neví vůbec, kdo je Martin Koller. Jo. Ale my si snad můžeme říct, že Martin Koller byl za minulého režimu poměrně aktivní agent státní bezpečnosti, který opravdu aktivně udával lidi. A já si myslím, že on prostě ty svý činnosti pokračuje a že mm, ta alternativní mediální scéna by si tohle měla prostě uvědomovat. Mm -hmm. to myslím, že si odpovedal celkom zretelne, kto chcel, tak pochopil. Teď ho chceš na to aj ty nejak? Zareagováť? No tak jenom, jenom možná stručne. Martina Kolera znám docela dlho, asi 7-8 let. Potkávali sme sa na rôznych konferenciích, kde ja som sa viacval k mediálnej politice, k je bezpečnostní působil Na mňa je človek, dojmem človeka, Počkoliv jsem ho předtím neznal, který je docela dobře informován. Pak jsem si některé jeho informace ověřoval a opravdu byl i validní. Nebyl to žvanílek jako nějaký fantasmagorista, Takže já ho od té době vedu v kategorii ano, to, co říká Michal, o tom o té spolupráci. Samozřejmě vím. Také vím o jeho nějaké činnosti na Ministerstvu v obrany, ale. Já jsem strašně vzdálený jakýmukoliv kádrování. Pro mě je podstatný, jestli ten člověk přináší nové informaci nebo ne. Jestliže že Martin Kole někde kádruje a mě jedne, je dnes nebo kolko jiného, tak se mi to protiví, protože jsem, jsem, nejsem, protože jsem jako dlouhodobě, Vlastně od mládí, vystaven nějakému kádrování. Měl jsem na sebe nasazeného fýzla, měl jsem, jsem, jsem punc v archivech. STB, neftátorský osoby, takže o kádrování kurva něco vím, tedy já se omlouvám za to slovo a tam myslím, že je to teď na místě. Jo. Takže jako možná mě to trošku jako imunizuje urči tomu posuzovací vokolí okolí jakýmkoliv kádrovacím hadiskem. Já si tu a tam kasu poslechnu, tu a tam mám pocit, že to Martin v tehání, protože to žene na takovou jako hodně ostrou linii, já to teď, teď jsme se vzpomínali na mého přítela ze Honzu Beneše spisovatele, který bude mít v 90. devadesátiny nedožitý a to byl ten člověk, co psal o aktivitách STB a střívající abatyše a takovéhle věci že v Americe v, po uvěznění v 60. letech u nás také migroval pak do Ameriky a byl to hodně ostrý antikomunista. takový trošku jak Cibulka, něco mezi Karlem Krýlem a, a Cibulkou. Byl, byl mnohem chytřejší než Cibulka a jako nedosahoval zdaleka těch uměleckých výšin jako Krýl. Ale měl jsem ho rád, protože to myslel upřímně a třeba se i někdy mílel. Jo, ale nekádroval. Ne, ne, ne, ne a já, já jsem od té doby strašně alergický na kádrování, protože tehdy vylezli všichni ti Havlové a tyhle dementi, s tím, že prostě králokrajuje nebezpečí pro naši báječnou občanskou společnost. A Honza Beneš je taky nebezpečím pro naši báječnou občanskou společnost a tudíž nesmějí sehrát královej písně v rádiu a Honzovi Benešovi se nesmějí vydávat knížky. Já jsem moje pak vydával ale samozřejmě bylo úplně jedno, jestli si Havel myslí to, či ono. Ale proč to říkám v souvislosti s kolérem? Kolér je pro mě občas zbytečně, zbytečně ke své škodě Začarou. Uh, toho aktivismu, hmm. který měl v sobě Karel i Honza. Hmm. E, myslím Karel a Beneš. E, jinak, je to, jinak je to po minutu spolupráci, o té opravdu nemluvím. Jinak je to vlastně člověk z trošku podobného kadlubu, e, který je hodně naštvaný a říká věci hodně na natvrdo a, a někdy možná zbytečně moc. Hmm. Uh, keďže máme už a tesne aj popol, tak dáme si posledný mail od poslucháča Laca. On nám poslal dva. V jednom maili bol trošku prekvapený z témy, že sme túto zvolili. Mal pocit, že sme sa mali skôr venovať tomu stretnutiu Trumpa s, s Putinom. Tak chcem Lacovi len povedať, že, že toto je dualog, toto je relácia na české, respektíve československé témy. Toto budeme riešiť v iných reláciách. A okrem toho ani by sme dnes veľmi nemali čo povedať, lebo to stretnutie bude až zajtra. Respektíve až v sobotu môžete robiť nejaké akoby závery z toho stretnutia, no ale ten istý Laco píše ešte otázku, ktorá bude, a zase skôr, asi Michal na teba, že na Slovensku na historických poznatkoch podobného druhu ako Veľká Morava osoba Svetoplug je domenou slovenských nacionalistov, konkrétne SNS, Korene a podobne. Ako si viete predstaviť vzťahy s týmto segmentom slovenskej spoločnosti? Tak chápem to tak, že Laco, Laco to vníma že akože negatívne, že že tuto u nás na Slovensku, aspoň to tak asi naznačuje v tom maili, že toho Svetopluka si tu sprivatizovali rôzne nacionalistické kruhy. No a že teda, ako si vlastne ty vieš predstaviť vzťahy s týmto segmentom našej spoločnosti v, v, v rámci spolku Svetopluk? No ja... Ja vím ja no, sa priznám, že neznám ty spolky, jo? Vám je zmiňované, takže se k tomu asi nemůžu nejak kvalifikovane vyjádřit. Za předpokladu, že by e, se někdo z lidí z tohoto okruhu chtěli stát, podílet se nějak na činnosti Svatopluka, tak předpokládám, že e, takový člověk je samozřejmě připraven z totožnice s tím naším programem a, a s, jaksi s tím naším profilem e, ideovým. a pokud ano, no, tak pak nevidím problém e, v nějaké spolupráci, jo? ale pokud ta, pokud ta činnost těch vámi zmíněných spolků, které, jak říkám, neznám, e, míří nějak jako jiným směrem, e, tak se klidně může stát, že i když se také hlásí k odkazu svatopluka nebo nějak poukazuje na tu, na tu symboliku těch prutů, tak takže třeba bychom se na některých věcech prostě jako rozešli, ale Říkám, odpovídám z neznalostí proste tých, toho, na co se mňa vlastne ptáte. A, a, a treba povedať, že tak, že objektívne, že s, s týmto hodnotením láca, by sa iste mnohí na Slovensku nestotožnili, nie každý, lebo ja viem, o kom hovorí, uh -huh. uh, nie, nie každý vníma korene ako niečo nacionalistické a ja SNS ako niečo nacionalistické, tak sú ľudia, ktorí to takto nevnímajú. Jo, jasne, pardon, a, no a to... SNS je niečo, ano, SNS samozrejme znám a, a, a s SNS ja nemám problém, samozrejme, no, no. co sa týče jakékoliv spolupráce. že korene neznám. Čiže tak, že As, asi koľko ľudí toľko chutí, niekto to vníma ako, ako niečo nacionalistické, niekto nie. No. Tak, tak toľko. Dobre, Michal, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju účasť v dnešnej relácii Dualog a aj za, tie, aj za tie informácie, s ktorými si sa s nami podelila s našimi poslucháčmi. Ja teda verím, že to nebolo tenkrát poprvé a naposledy, ale že teda si aj častejšie nájdeš cestu sem ku nám do Dualogu. Ja som naozaj veľmi rád, že Konečne už máme aj teba tu v tom našom zozname mm -hmm. tých, ktorí v dôsledku boli. Ďakujem za pozvání. No, Vážim tak... si toho a rád sa zase niekedy medzi vás vrátim. Tak sa vám aj teda pekne ďakujeme ti ešte raz za dnešok. Maj sa pekne do počutia to bol vážený poslucháči Michal Semín, publicista a človek, ktorý posobí, tak teda, ako sme hovorili v, v tom spolku Svatopluk. A keď už teda Michal ďakuje za to pozvanie, tak tá vďaka patrí samozrejme predovšetkým Petrovi Žantovskému, lebo on bol ten, ktorý Michala Semína pozýval do dnešnej relácie a vôbec aj vymýšľal túto tému práve na pozadí toho stretnutia vlastneckého v Příčovech, ktoré sa teda bude konať o pár dní. Takže, Peťo, ďakujeme veľmi pekne aj tebe, nielen za výber toho dnešného parťáka do debaty, ale vôbec aj za to, že opäť sme si tu mohli teda takto podebatiť na tému vlastenectvo. A ty vieš veľmi dobre, že keď sa s tebou rozlúčím, tak ešte máš jednu povinnosť, na záver nám teda povedať tú záverečnú pesničku, ktorou sa pred dnešok rozlúčime. Tak mám tých povinností víc. Všetkne chci podiekovať Tobie Boris, chci podiekovať Michalovi za a jako ty hovoríš v tomto poradu. A další moje povinnost je ještě jednou, prosím, podtrhnout pro všechny, koho to zajímá. 23. srpna, tedy za týden a kousek, v sobotu ročník kvastaneckého setkání v Příčovech u Sedlčán. Není to ze Slovenska zas tak daleko, je to dvě hodiny autem, tak to byste mohli dát. Z Česka je to ještě mnohem blíž. Jenom si vzpomenu na takovou krásnou historku loni, když tam vystupoval Jarek Nohavica, tak já jsem si vzpomněl na staré časy komunismu, je, či socialismu, nebo jak se to nazývalo, že vždycky, když jsme byli na nějakém protistátním koncertu, tak tam si to přihasili klízlové a vypnuli nám prout. A mě přesně v půlce programu s Jarkem Lhavicou, si to přihasili nějací soudruzi, kam si do nějaké rozhodny elektrické a vypnuli prout, takže od, od, od, vlastně ukončili je setkání v člověk, tak jsme se dostali vlastně do té pozice toho terče je, toho totalitního režimu, který je totalitní a nikdo mi to nerozmluví. E, nicméně letos e, to pojďme zkusit znova prosím společně všichni. Moc vás rád všechny uvidím a úplně nakonec vám teda posílám písničku začali sme Romanem Horkým a Čočákovou takže si dáme ešte jednu stejnú dvojici v pomierne slavnej písničce Slip myslím, že Slip je jeden z nejdúžitejších věcí nebo jedna z nejdúžitejších věcí na světě poďme si ho dávat a poďme si je dotržovat dobrou noc dobrou noc Peťo, maj sa pekne ty do počutia hovoril si 23. srpna áno Áno. ja len teda doplním sobota ja len teda doplním, lebo nemusí každý vedieť na Slovensku srpený august Tak. august, samozrejme <laughs> no, lebo my nevieme tu všetci tieto vaše české <laughs> <laughs> je to týždeň, me hebo. mesiace, tak o týždeň 23. augusta respektíve srpná no, teraz Áno. je to úplne kompletné majte sa všetci pekne do počutia Lúči, sa s, vami, lúči sa s vami Boris Koroni Slyším slova, tvá tichá slova, prosím, budeš ti mýt až do smrti ráda. Slibujú, veď mi, môj svědek je blúk, to přísám s čistou tváří. Slibujú, veď mi, si sam a já plúk. Ačila sebou, slunce začí, kdy spálí žár svou kního osudu, není tak vzácné, jak křídla holbu zhodila masku, zaradila lásku да нагремету та так самим vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnywysielač.k. Ďakujeme.